Velkommen alle sammen til episode 40 af Apropos Game Test. Vi er der næsten ved milepælen. 41. Nej, det er selvfølgelig episode 50, jeg snakker om. Der bliver lidt specielt. Men vi kan selvfølgelig også have noget specielt med den her gang, fordi I til fordel for at introducere den person, som I alle sammen kender og elsker, så har vi en gæst med den her gang. Velkommen til Kasper. Hej. <laughs> hey. jeg troede... Det er godt, at have er tilbage igen, Kasper. Jo, tak. Jeg troede, at uh, milepælen var 42. Åh, oh, jo. der er der også mange, der godt kan lide. Sådan som lidt op i årene. Men, uh... Det var være at se så langt frem. Ja, præcis. Og ham, ham, som allerede har afsløret sig selv der, det er selvfølgelig ham, I vant til at høre på over for mig. Kristian. Hvis der for... Yes. Awesome, pause. Awesome. <laughs> men ja, Hoff, vi har jo masser af annonceringer, vi lige kan underholde lytteren med, før vi går over i de, de hardcore Cold facts eller opinions i de der nyhedshistorier, så vi skal lige starte ud med de annonceringer, synes du ikke? Jo, lad os det gøre det. Yeah. Øh, jeg kan komme med en lille fin annoncering til dem, der er glade for det der Kaling spil Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Det er fordi de Toren, der har jo en udvikling, den <laughs> uh, er blevet annonceret <laughs> til at komme i øle den 21. april. Yes. Så det er, det er snart. Det er, jeg er sådan lidt splittet. Jeg kan godt lige øh... Eller, det er en underdrivelse. Jeg er helt vild med kill og jeg glæder mig til tåren. Mm -hmm. Men jeg kan ikke lide early access. Så det er sådan et, ah. mm... har, I, øh, har I læst, hvad de har skrevet angående deres early access? Ja, yes. jeg har godt fulgt lidt med, må jeg I, sige. Altså, ja, du, du kan jo sige det. Nu er du jo gæst. <laughs> så, <laughs> ja, jo, altså, hvad jeg har læst, så øh, virker det som om, at det er i så langt et beta-stat, som det overhovedet kan være. Mm. Øhm, de, de har sagt at det er enkelte unlocks der ikke er helt klar Og så vil de også lige Grunden til at de ikke har unlocket for det hele Det er mm. på grund af at de lige vil være sikre på at spillet er godt balanceret Ja yeah. øh, Men ellers så Altså det skulle jo køre som det skal mm. Også i hvert fald det jeg har set af det Fordi jeg er også rimelig øh, hype på det her Jeg er også rigtig glad for Killing Floyd mm. øhm, jeg har ikke oplevet nogen øh, rapporterer, sådan slemme boks eller noget i den stil. Nej. I hvert fald dem, jeg har set spille, de har, der har det kørt smooth. Mm. Forstået. Ja, men sådan som jeg forstår det, så er det også i poleringsfasen, og så vil de egentlig gerne have det ud til spillerne for at bruge early access på en lidt anden måde, fordi de har ikke været sky... Øh, over at sige at øh, Early access der er sådan Der er sådan en dårlig stigma omkring det Så de vil bare lige sikre alle, øh, folk for at øh, Det bliver altså færdig udviklet Og det bliver udgivet en dag Så det er ikke fordi at de spider det på early access Og aldrig gør noget ved det, det de, de bruger bare early access på deres helt egen måde Ja Så det er jo... de, de, siger, de begynder selv udtrykket Med at bruge early access Right Præcis. Så right. fuck alle andre Tripwire Interactive Ah. <laughs> man glæder sig til, at der er 11 musterne, mm. 3 baner yep. og 4 klasser Skulle det være i den første, første omgang Sweet Så kommer vi til, at kan nå til bossen Hvis nye bosser uh. He looks ja. pretty cool though mm. Mm. Den anden annoncering, der lige er her Det er øh, en opfølgning på noget, vi måske kan logge Alan til mm. Han har jo været ude og prøve at køre lidt øh, Eurotruck simulator <gasps> Allerede gider ikke spille Killing Floor 2 Nej <laughs> Jeg vil gerne spille Euro Truck Simulator Ja det vil øh, Men det der kommer med det Det er en skandinavien udgave mm. Som også bliver en udvidelse Det kommer her den 7. maj oh, Jeg, jeg tror det var en 3 er. You got me so hyped uh. Skandinavien er det ikke også lidt sejt ja, det er rimelig cool Men jeg har sådan håbet på At de bare remade it all gør det endnu sejere Mm. i stedet for at fylde, øh, fylde det op med flere udvidelser. Ah. Men så igen, hvordan øh, overgår du perfektionen, Kasper? Det er selvfølgelig rigtigt. Så. <laughs> det er en guilty pleasure for mig. Jeg kan rigtig godt lide det spil. Ja. Yeah. Er det sådan noget, man kan, man kan spille, mens man ser YouTube, eller præcis. har en podcast kørende, eller sådan noget? Ikke? Ja, præcis. Det er sådan noget. Altså, man kan jo selvfølgelig også sige, åh du skal jo have radioen kørende. Ja, ja, men så leger du lidt selv, at den podcast, det er den radio, du hører i lastbilen. Mm. Det, det er sådan et spil, ja. Eller man har slået en laptop op på, øh, på dashboardet og <laughs> <laughs> sendt film. Fældst <laughs> med en underlig øh, lastbilchauffør, du er. <laughs> Jeg synes, det er bare autopilot, og så kører vi. Ja, selvfølgelig. <laughs> en selvkørende truck <laughs> fra Google. <laughs> hey, de der gametestfold, de er fandme sjov. <laughs> så pff, crasher hele lastbilen mig ind i et eller andet. Oh boy. Ja. Sådan har det vi lyst, væk, mange fans. Mm. Hvad <laughs> <What? laughs> <Det er fans. laughs> En anden annoncering, det er, at Dead Island 2, der er undervejs, det er blevet udskudt. Nej. Det er ikke officielt annonceret, men det skulle være kilder tæt på udvikleren. Det er, som siger, at hey, de når først at få det ud øh, i slutningen af 2015. Oh. Eller skulle det være udkommet her i foråret? Jo. Oh. Det er jeg lidt overrasket over, fordi jeg har jeg er nok ikke fuldt med, og ja, øh, slutningen af 2015, det virker som altså et fint tidspunkt for øh, Dead Island 2, når man også tager i betragtning, at det ikke er Techland, der står bag udviklingen af serien længere, de er jo over på Dying Light-fronten, ja. så det fint nok at give dem et populært øh, øh, tidsrum øh, i 2015, og måske give dem lidt mere tid på at bare arbejde på spillet, så jeg er da meget glad for, at det ikke lige kommer rundt om hjørnet. må jeg sige. <coughs> Er der nogen af der er styr på egentlig, om det er samme udgiver øh, også der, laver, eller, der yeah. udgiver Dying Light? Er det det? Ja. Yeah. Okay, så yeah. giver det mening. Det var de første troede, jeg, at, at, øh, at det var forskellige udviklere siden, at øh, Techland, de ligesom ændrede navn øh, på ja, deres nye spil mm. til Dying Light. Fordi de, du ved, hvis nu der havde været et eller andet opbrud med deres udgiver eller sådan anden, så yeah. sagde de, om det var også navn, okay, fuck det, vi laver bare et <laughs> spil, der minder mig om det, og så bare hedder noget nyt. ja. Yeah. Det var, det var sådan lidt lidt med... Det var sådan lidt en sag, lidt om det med, at de ville rigtig gerne lære deres fejl. Det var det nok en del af. På Dead Island-serien, og så bevæge det over i en, en efterfølger eller en spirituel efterfølger, Men så måtte de ikke bruge Dead Islands-navnet, og så skulle de så starte på en ny sag, som egentlig var en forbedret udgave af Dead Island, fra deres synspunkt. Okay. Så, nu må vi se, hvad det runner op. den øh, projekt ved siden af, det kan, det kan gøre. Rent ren tonemæssigt øhm, og tematisk, og håber jeg godt nok, at de to serier, de skælder sig ud fra hinanden. Så de ikke minder for meget om hinanden på den måde. Hvad er det egentlig? Udviklern, der lavede Riptide, der også lavede toren? Eller var det også Techland, der lavede Riptide? Jeg er rimelig sikker på, at det også var Techland, der lavede Riptide. Okay. Rimelig, rimelig det tror jeg også, ja. Mm, mm. Det er ikke bare sådan super smidt sammen. Hey, du ja. kan vi også lige lave det her hurtigt. Ja. <laughs> yeah. oh, no. Det er lidt en åndelig sag. Men hvad der nok også er en lidt ondelig sag, det er Googles annoncering af deres nye service, som bliver sådan en ad subscription, Eller nej, und, undskyld, en, et abonnement til ens favorit YouTube kanaler, så man okay. Så man går glip, eller så, så, man kan fjernet, så man kan få fjernet de her forbandede reklamer, og simpelthen lave et abonnement øhm, til øh, bestemte YouTube-kanaler, og så øh, støtte øh, creatoren på den måde, ligesom man for kender det på Twitch, og belønningen er så, at du ikke skal se en eneste reklame fra din favorit-youtuber eller YouTubere. Det er jo meget smart, og Google siger øh, personligt selv, at de er meget, meget, meget fra øh, for den her sag, og de vil bygge på det momentum, de også har haft med den succes. Det var at lade brugere betale 10 dollars i måneden, så de kunne få fat på øh, i mere af Googles øh, play øh, bibliotek, når det kommer til musikken og sådan noget, så det vil de tage videre ved at tilbyde fansene på YouTube, en øh, reklamefri version af YouTube for, øh, for en månedlig øh, betaling. Og hvad hedder det, der er ikke nogen informationer lige nu om, hvor meget det vil koste eller hvornår det vil blive udgivet, men kilder øh, tæt på siger, at vi vil se den her abonnement øh, eller det abonnementsystem senere på året. Okay. Jeg synes, ja. jeg har hørt noget om, at uh, YouTube, eller Google, vil uh, give 55% af abonnementsindtægterne til skaberne. Ja. Mm, yeah. Det er sådan lidt, hvad de, det kommer lidt an på, hvad de bestemmer sig for med, med monthly views, eller, eller watch time, fordi det er da sådan lidt hvad, hvad er det, Google fokuserer mest på? Hvad er det, de prioriterer? Og hvordan er det, de uddeler lønnen på den ja. måde? Er det, ikke, er det ikke Watched Minutes, øh, det kommer ud på nu, som det er nu? Mm, sidst, jeg fanden, jeg tjekkede, jo. Ja. sidst jeg tjekkede i år. Sidst jeg tjekkede i år. Det ved jeg ikke. Det må de jo, jo ja. sådan nok lige finde ud af, så de fattige YouTubere de kan sætte i mega living, så vi altså kan de... sammen skal blive streamers over på Twitch, og bede ja. folk igen og igen om at abonnere på dem. Altså, for... det giver mening, det der med at, at vedvare øh, watch minutes i forbindelse mm. med sådan et abonnement. Mm -hmm. øh, faktisk, uden abonnement, der kan man også gå på watch minutes, men der vil det også give meget mening at bruge øh, antal views i stedet for, måske. Fordi der, der er jo oftest, at man har en reklame i starten af videoen, ikke? Jo. Mm. Men. Ja. Men tror du ikke det tror du ikke det er meget direkte svar på den der Vessel der er annonceret, eller hedder, lanceret for nylig? Den der konkurrerende. Er det ikke Vessel den hedder den der konkurrerende videotjeneste? Uh, den har jeg ikke lige fuld bag. Nå. Væssel. Jeg tror det er Vessel den her. Det, det er noget der svarer til YouTube. Øhm, der ja. lige er annonceret, og de har faktisk fået sådan øh, forholdsvis mange store YouTubere til at hoppe op derover. For og det foregår så på den måde at man også kan købe etableret mange derovre for at uh, få slippe fra klæmme og, og så kan skaberne åbenbart få Flere penge derover i forhold til hvad de kan på YouTube de får en større procentdel ah okay. okay. og okay, og er fordelen... godt for at game til <laughs> og fordelen ved at være eller ja, problemet lige nu derover det er, eller problemet er problemet, men det er at man skal, man skal godkendes for at komme ind hmm. og det skal være engelsktalende talende well, så man ikke bare sælger so vist ja <laughs> Og så øh, det der abonnement, det giver så også en over mulighed for at lancere videoer, sådan så at betalende folk, at de kan for eksempel få den en uge før ja. en video. Så det er lidt spøjst i forhold til vores, øh, ja, i forhold til Twins så det bare gælder mig for alting hurtigt ud af, ikke? Hmm. Sure. Men, ja. Øh, ja Kvantitet frem for kvalitet, det ved alle jo. <laughs> Let's play afsnit 536. Ja. Yeah. Lorde Liga, sæson 12. <laughs> you know you want it. Ja. Yeah! I'm ready. Jeg kan nu meget godt lide den der subscription idé på YouTube. Mm. Um, mm. Jeg ved ikke om det også kunne være et, et modsvar til yeah. noget så simpelt som adblock. Altså jo, adblock er, om man vil eller ej, blev en meget normal ting for brugerne. Um, mm -hmm. Men der netop er det her med at hvis man er så glad for en youtuber så er der mange der er villige til at, i hvert fald indtrykker for at give det her månedlige beløb det vi ikke have noget imod man kunne selvfølgelig også bare prøve at lære hvordan adblock fungerer og så bruge yeah. det der hedder whitelistning der man kan whiteliste youtube kanaler mm -hmm. så man kan så sige yeah. den her kanal har jeg ikke noget imod at sætte reklamer på fordi jeg gerne vil støtte vedkommende mm, det kunne ja. man også um, men umiddelbart, så jeg kan du meget godt lide ideen. Men også de YouTuber, sådan der har udtalt sig om det, hvad jeg har set, de virker også umiddelbart interesserede i det. Mm. Ja, fordi det er sådan, man køber sådan generelt abonnement til YouTube, ikke? Og Jamen, så stemmer man, man for men det er ikke for en enkelt YouTuber, man køber jo, abonnement for? Jo, der er snak om det i hvert fald. No. Øh, mm. ja, man man okay. også vi gøre det for den enkelte, hvor det så er en mindre pris. Okay. Og, øh. Det er ikke hver første gang, jeg har blevet forvirret over mine egne nyheder. Det <laughs> spiller alle sammen. Yep. Jeg ved ikke, om, øh, om den plan, der er nu, kun omhandler hele YouTube som generelt. Okay. Øh, men der har i hvert fald også været lidt snak om, at man bare gør det for den enkelte YouTuber. Okay. Så, ja, at man så kan sige, at jamen, hvad er det, der svarer til en enkelt dollar eller sådan noget om måneden? Mm -hmm. ja. Sådan noget. Vi, vi snakker sådan nogle priser. Sådan lidt Patreon-agtig. Ja. ja, sådan noget. Okay. Oh, øh, og, men der slipper man det, selvfølgelig ikke for at klare om Patreon. Nej. Men, <laughs> men igen, det har lidt samme koncept det der med, at man synes, der er en YouTuber... Eller en content creator. Lad os holde på det, for det lyder, det er et godt ord. Ja. <laughs> øhm, så man synes, det er jo et godt stykke arbejde, og man gerne vil støtte. Så ligesom med Patreon skal man sige, at ham der, ham og hende giver jeg en dollar om måneden. Så yeah. Så kan de få brød på bordet. Præcis. Så minder det faktisk lidt om det der, hvad hedder, hvad hedder det, ikke contribution, hvad hedder det, det, hedder, det der hedder Google-projekt, hvor man betalte og mange og så fik man internettet uden reklamer. Havde vi ikke også en om det for noget, en deltid hmm. siden? Jeg tror, det var Kasper, der stadig var her. Det lyder bekendt, men jeg kan... Han er der også nu. Så er der, han, han er back. Don't, er der... talk Don't talk about him like he's not here. Oh, no, I just did it. Shit. <laughs> men uh, er jeg har virkelig? <laughs> hmm. Er han bare et hologram, der er rediget ind? Uh, <laughs> jeg er et hologram på Skype. Uh, uh, the future's here. Præcis. So good. Um, jeg synes det lyder bekendt hof. men jeg kan alligevel ikke helt huske, hvor jeg har hørt om det henne. Jeg har selvfølgelig hørt om det på, ah, Game Test. Æh, Afsnit. Afsnit nummer pending. Æh, ja. Det var du de ja, ja. Afsnit nummer 5. Fem. Ja. <laughs> Fyve. Ja, ja. ja, ja. Fyve. Og hvis vi bliver alt over den lille fine annoncering, så kan jeg have videre til næste. Og det er Square Enix, der er fanget i en shitstorm af en annoncering. Åh oh, nej, what? På den, på den gode måde. Nej. de har sådan lidt, åh oh, nu kommer der noget, og så har de sådan lagt sådan nogle korte videoer op af forskellige ting og sådan noget. Mm, mm, mm. Om at de havde, åh oh, vi havde en af vores vestlige studier, de har et spil på vej. Oh, ja. Og det viser sig nu, at det er et nyt Dues X. Eller du -ex. Yeah! Det er fucking gode annonceringer, du kommer med. Ja ja, jeg har du. Jeg ved yeah, faktisk også, at du har jo, du har bemærket at den har jeg set, at du har kommenteret på det allerede. Ja. Så det får nu Mankind Divided, mm -hmm. og det bliver udviklet til PC, Xbox One og PS4. Yeah, Master Race. Så den er klar til at næste <laughs> <Yeah>. <laughs> igen. Jeg kommer til at foregå efter Edren eller det hvad yeah, hedder? Den? Ja, det er Rebootet det. der kom for noget tid siden. Uh... Roman Gravelsen. What? Yeah. No. Ja. Noj. Ja. Ja altså, det. Kommer til at foregå efter Human Revolution. Ja, yeah, ah, okay. Lav du en Tommy impersonation der, eller hvad? Ja, det, <laughs> Lød det, ja det, det lyder egentlig meget godt, som det, Tommy, Sass. han nævnte. det. <laughs> øhm, ja, to år efter, og øh, ja, jeg ved ikke, om det er en. Jeg skal formulere det rigtigt. Du øh, det. Vi, vi, vi følger den samme stil i forhold til historiefortælling, hmm. kan man nok sige. Men hvordan, kan det passe dig, der... nu har jeg ikke spillet etteren. Der, jeg gætter næsten, at der er sådan mange forskellige slutninger yeah. øh, oh, Det er yeah, get in the game, Deus Ex eller Human Revolution Human Revolution okay. Okay. Uh, Der er forskellige slutninger, ja okay. Altså, ja yeah. Så er det nok en af dem, de har låst så fast på og sagt Det her det er canon. Nå, Måske fordi det kanon er... jeg, tror, jeg tror lidt, hvis vi skal ud i noget spekulation her Hvilket jeg rigtig godt kan lide ved Den her serie egentlig. Er man på game test selvfølgelig Ja, meget, ja selvfølgelig der, Fyldt med spekulation. Der, <laughs> præcis, nej, jeg er lidt øh, personligt involveret, fordi jeg virkelig godt kan lide den her spilsag Men hvis du Ja præcis, jeg er bajest, åh oh, nej, <laughs> jeg har afslået oh, no, jeg siger op, støt på Patreon, mens jeg leder efter job <laughs> Ej, nej. Hvis, hvis I kan huske, det første, det er jo seks, der var også forskellige slutninger ja. Så det de gjorde med efterfølgeren, det var at kombinere dem alle, eller kombinerer mange af dem, hvis ikke alle, og så finde en fælles øh, øh, efterfølger, øh, hvor, hvor det, så kan, det historiepunkt så kan tages videre. Det er meget interessant. Fordi, ja, fordi det tror jeg nemlig også, de kan høre. Fordi lad mig bare sige, at der er nogle slutninger, som jeg øh, fik, sådan, hvor jeg legte med mit tage på Human Revolution, hvor jeg bare sidder og ser, hvordan den historien i Mankind the det det, øh, udspiller sig, eller lige, i hvert fald dens udgangspunkt, og jeg tænker sådan, det kan ikke lade sig gøre. <laughs> det kan ikke lade sig gøre, hvis de sådan sagde, den her beslutning, som Christian Holm fik, den er kanon, alle de andre er disconnected, øh, så vil historien i Mankind the slet ikke øh, øh, øh, finde sted. Så jeg, jeg synes, det bliver meget spændende, hvis de... Øh, hvis de vælger at fortsætte den trend med at kombinere slutninger og finde sådan en fælles punkt. på, på okay. den måde og så flytte kanon derfra ja, det synes jeg er meget interessant også mm. øh, ja, okay, hvor, hvor gammel er spillet, det vil ved at være nogle del år siden ikke? Er det, det er fra 2010? 2011 11, okay ja, ja, ja, ja, ja. okay, kan, kan jeg godt spoiler lidt du, ja, bare gå hen et hvis Min, I ikke, eller så hvis, jeg, hvis jeres korpus ikke er parat, og I ikke har jeres augment, uh, augmentations lige ved hånden, så lige gå væk fra podcasten, uh, parkér ja. lastbilen ind til siden lidt. Det er ikke så meget, det er bare mere, altså hvordan man ligesom kommer frem til sin slutning. Det er jo ikke, fordi man er nødt til at spille spillet som sådan igennem flere gange. Nej. Det er jo... Basically, choose your ending, bortset fra at der er nogle slutninger, der kan være låste, fordi du gjorde noget forkert. Mm, okay. I hvert fald, hvad jeg kan huske. Jeg mener nemlig, at altså, du, du har nogle valg, du kan tage til sidst, men mm. det der så gør, at det ikke er Mass 3 det er, at der er nogle af de her muligheder, de kan være utilgængelige, eller de er ikke tilgængelige, fordi du har fucked et land op. Det var det for eksempel for mig. Der var en mulighed, jeg ikke kunne tage, fordi at... Something. Okay. Someone died, I guess. Jeg kan ikke huske det. never asked for this. I for this. <laughs> <laughs> um, så, så det er ikke fordi at, altså, Jeg håber at de gør det som du beskriver Holm At de er sådan lidt kombineret I stedet for at de kunne også lave lidt den der Hey, du skal lige vælge din slutning igen Og oh. oh, det var det værste du skal lige trykke oh. på knap og så går vi i gang med spillet oh. <laughs> Det kunne så være fedt hvis de bare havde sådan en De bare havde tre forskellige startsekvenser på spillet efter åbningen man havde. sådan. Og oh ja, okay, det kan godt være, at du plungede, eller al teknologi og plundede tilbage i The Dark Ages. Mm, mm. Men nu den det en ny historie her. Ja. Yeah. <laughs> og det er bare sådan det samme nye historie, lige meget for en slutning, man har taget. <laughs> ja, der er stadigvæk den slutning, som jeg valgte, hvor jeg så traileren og så tænkte sådan, de må gøre et eller andet her, fordi... <laughs> Hvad mindre de bare siger, at min slutning, den er ikke kanon. Mm. Så Men... så, så, kan jeg, så vil jeg lige holde øje med, hvordan de går i gang. Men det ser sådan lidt x man ud For traileren, gør det ikke det? Mm. Og oh, det er det faktisk lidt Altså jo. den der med At de har augmented folk, der sådan bliver marginaliseret og så Åh, oh, men det er også de lidt Interessant, der. fordi på et eller andet Tidspunkt, så bliver de jo nok Nødt til at forholde sig til, hvad de gør Hvis de kommer alt for tæt på 2052, som jo er Tidspunktet, hvor det første Det er jo slet ikke udspiller sig Så de kan jo de kan jo køre det her meget øh, vellykket øh, prequel-løb, øh, så længe de nu vil. Men hvordan... Hvad for nogle, nogle regler sætter det lige for øh, Law og Canon Men, i er, spillene her det, efter Rebootet? Er det forbundet med det med etteren, eller er det sådan ja, et eget univers? Ja, okay. fuldstændig. Okay. Det er fuldstændig forbundet. Der er... Hvis du spiller Human Revolution, så kan du godt se sådan, okay, de har faktisk tænkt over det Selvfølgelig så er der nogen øh, lidt, lidt hurtig research har vist mig, at der er nogen, der synes, at Rebooted Human Revolution øh, fucker det er, de originale to spil op, men altså, det er en prequel, så, så de, øh, de er næsten dømt til at lave fejl der, og jeg synes, det er et af de mere vellykkede forsøg på at øh, gå tilbage og, og fortælle en historie derfra, jeg har længere set okay yep, yep. fedt så videre til næste annoncering det er ja. udviklerne bag et meget populært uh, Battlefield 2 mod, det hedder Project Reality ah, den tror jeg også godt noget ja ja, som uh, var sådan et meget realistisk take på krigsførsel det, de har nu annonceret at de har faktisk gået sammen, mange af de udvikler på det mod, og så har de lavet deres eget spil eller i der deres eget spil er det. Ja. og spillet det er ikke overraskende en shooter Øh, om konflikter rundt omkring øh, Mellem mm -hmm. forskellige militærfraktioner Eller sådan rebelgrupper Og brorsgrupper hedder det ellers på dansk Ja yeah. Jeg håber jeg kan spille som Taliban øhm, Det får du måske mulighed for Du får nok yes. nogle af muslimske For make no opposing force her det er Taliban all the way <laughs> Fuck you Og spillet hedder Squat Jeg vil gerne være Somalia Somalia <laughs> Jeg gerne med pirater <laughs> så du Pirates, Vikings and Knights <laughs> God comeback ah, Så spilte det her Squirt Og det lyder yeah. lidt til at begyde på Hvad de som har, har lært Hvordan de vil også fokusere på Realisme og realistisk fysik Og håndtering af våben og sådan noget Så det er en surgency I, Ja, jeg, jeg tror der er lidt mere sådan Lidt mere mekanisk I det, fordi at det lyder til, at de vil lave sådan lidt små baner, som så er sådan lidt fokuseret. Det er de selvfølgelig også i Men ja. der vil være op til 50 spillere, så det, lyder oh, så det lyder sådan lidt sjovt. Men så er der så også fokus på at opbygge baser, skriver det. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at foregå. Og så skal man så etablere sådan nogle supply lines, sådan at man får forsyninger ah. rundt, og, og det kan jo selvfølgelig blive brudt af fjenden og sådan noget. Okay, det lyder faktisk rimelig interessant. Ja. Sådan lidt en ny ting at få ind over FPS genren Det kan jeg godt lide Ja for man kan jo sige Udover at de selvfølgelig har sagt det bliver sådan lidt, lidt mindre Mere fokuseret baner Så har ARMA jo meget taget det her Med realistiske øh, Kridsscenarier mm -hmm. Realistisk håndtering af våben og skader og sådan. Ja så, så ja De må jo selvfølgelig differentiere lidt for det Ja Det må jeg. På et eller andet punkt. Men de er nemlig kommet ja. på, de er Kickstarter-projekt. Oh boy. Nej, undskyld. Det er løgn. Steam Greenlight, det er det, de kommer på. <laughs> ah, okay. Så, Så de, de lægger nogle penge, de vil bare godkendelse fra Gabe. Ja. Please. Ja. <laughs> mm. Hvis vi kommer hvis vi ind, tilføjer vi dig som sidste boss. Ja, <laughs> præcis. Oh. Det er jo en reference til vores tidligere podcast, hvor du kunne høre om Crawl der tilfører der muligvis tilføjer Gabe Newell og Lorden Saviour som en boss. Sådan. Ja. Hvad, Kasper? Ja, alt er jo Kasper. Kasper, vi sagde, vi sagde <laughs> til dig for du skulle være gæst, så skulle du læse på lektionen og høre alle afslutningen op til. <laughs> Senere wow. alle linksene Og i gang var ja, ja. 10 timers podcast. Så nu kan du til den nyheder. Åh <laughs> oh, no! Det, det ser jeg frem til. <laughs> jeg er virkelig glad for Troll. Nå, du kender det! Ja, Troll? Ja, ja, jeg har, til, jeg har det selv. Hold da op, mand. Super sjovt. Mm -hmm. Nice, nice. Men jeg kan lige tage den sidste annoncering, så. Ah, så vil vi komme videre, endelig. <laughs> øh, det er Warner Brothers, der har annonceret deres take på Skylanders i Amiibo i <Feberen>, Disney Infinity Ja Det har vi brug for mere af Ja De her er slået sig sammen Med dem de Eller hvad hedder det Den uh, franchise De allerede har Et at med Og det er nemlig mm -hmm. Lego uh. Så de laver det her produkt Der hedder Lego Dimensions Som Så er sådan forbundet Med den her Lego Movie Det er det, det univers de, de tager fra Ja yeah. Og så får man også En portal Hvor man kan putte figurer på Der kan låtes ind i spillet Etc og så vi man så købe nyt legetøj og få den. Hey. Altså, det er, er meget det... smart Og så sige, at vi tager Lego, The Lego Movie-universet, fordi det er hele Lego-universet. Ja, det er det. Det er rimelig smart. Men, I kan jo, men vi kan jo referere til det, fordi en film, I næsten lige har set, ikke? Hey. hey. Men det er sådan noget her... Jeg er med har... om filmen. Jeg elsker filmen. Jeg synes, den er god, men Jesus Christ. Den der bølge, der <laughs> med amiibo, den skal stoppe. <laughs> Skylander-ting. Oh. Disney Infinity. Ja. Og oh så Lego-figurer. Det... det synes jeg ikke. Ja. Stop så. Hvad som med alle mine Lego-figurer på hylden? Nej, nej. De, de gælder ikke, medmindre de har den der lille lille, lille stand, de står på, så du kan få dem ind i spil. Ja, hvis du har været og få nogle nye, for fanden. Til gengæld, hvis du kunne formå at gøre det, det ville være rimelig sejt. Bare sådan kast et eller andet random lego figur du har i din samling, og så bare kommer ind ja. i spil. Bare, bare ja. plante de to Lego-fødder, bare lige <laughs> på klodserne. Jeg er, på, jeg er på ben. <laughs> jeg har lavet et her smadret skib. <laughs> kan jeg Og der er mit skib men i spillet. Jeg haft det siden, jeg var fire år gammel. Ja. Jeg kan ikke skille det jeg limte det sammen. Det var dumt. <laughs> Super. Men det havde nu med gået om, at det her ville udkomme. Så der var sådan et, øh, havde været spekulation på, om det var sådan, at der kunne load... Altså, eller sådan læse... De brækker, man havde bygget, og så hente de i spil. Men det krævede lidt meget hardware på en eller anden måde. Mm -hmm. Men det er så simpelthen bare sådan nogle ø, figurer, ligesom Skylanders. Altså så den her Batmobil for eksempel, der med i set, det egentlig bare en figur. Det er ikke sådan, man mm. har lavet. Fordi så vil det også være mærkeligt, så, så var der sådan, om du laver den her bil, Batmobil, men der er den her Batmo chip inde i, som siger, at det er bilen, eller sådan anden. Det skulle det jo være. Men, øh, men det er bare figurer, så i mm. stedet for. det oh. er oh. I don't know, jeg synes kombinationen er for forkert det, det er ikke Lego længere så. Mm. Nej, det... det er lidt der den går For mig Det er Mibo eller Skylanders figurer I, uh, i et Lego-univers Ja, det, det, er sådan, det, det fungerer ikke Fordi netop det der med at altså, Du skal bygge en Lego-bil Der så har en Lego-chip Eller en lego chip i sig Men ligegyldigt hvordan du bygger den Så kommer den til at se ud som vi har bestemt Nå, jamen, du, du, skal, du, skal, Lego. Du, skal, du skal ikke engang bygge den, det er, det er bare en figur mm. Så er det ikke Lego længere Du men, kan ikke bygge men, men det Det, det, det fordi, ikke, spil, det fortsætter jo på den slutning af filmen Hvor det er Will Ferrell, der vinder Ja, jeg Will Ferrell? Wow Er Will Ferrell? Ja. Har, de, har de fået og op der? Hvilket, så, de lige. så det er jo det er Lego, det, hvor, man, hvor man ikke selv kan være kreativ og bygge det Det er de præfab, man går efter den, det. Så er oh. Ja, men De, de også, eller kommer også til at benytte andre figurer fra andre franchises, som de så har og med, som DC Comics, fordi Batman er med selvfølgelig, Lord of the Rings, som de også har lavet LEGO-spil over, og Wizard for Us faktisk også, det var de over. Back to the Future også blandt andet. Oh boy. Og så kommer det 27. september i år til stort set alle platforme. Can't wait. Jeg glæder mig ja, kan... til at bygge LEGO-figurer, som jeg ikke engang kan bygge. Du bliver stående ved siden af. Ja, præcis, det ja. super. Så længe, um, når, man så, når de så ikke uh, går videre på, at det er, at man skal bygge LEGO, så pleaser mm. det har de der lego spillets charme i det mindste. Det er det, ja. det mindste, når de er kørende for sig. Ja, de har jo den uh, LEGO, uh, de, de LEGO-spilles formularer, Downtour 10, så... Ja. Det, øh, det kan de vel bare fortsætte med. Så må vi jo lige se, hvor, hvor succesfuld den her vinkel er. jeg tager min underlige lego figur og ser lidt anderledes ud, end jeg er vant til. Propper lige ned på den der, øh, på den der stand der. Nu må vi se, hvad der sker ind i spillet. Oh, LEGO spil. LEGO-spil. Dem kender jeg. Dem kender jeg, siger man bare sådan med sådan en sørgelig stemme. Dem kender jeg, jeg. Ja, jeg kender dem, så jeg kan vel lide det her, I guess. Super. Alright, uh, så er vi jo blevet færdige med annonceringerne, hvis jeg ikke tager meget fejl hof. Det er ikke løn. løgn. Der var lidt excitement, der var lidt diskussion der, det er jo altid godt. Og nu skal vi så over i det cold facts i nyhederne. Fordi hvis, hvis der er et faktum, vi ikke kan komme udenom her i livet, så er det, at folk de fuck op. Så nu skal vi snakke om et lille fuck op der skete til en Street Fighter 4-turnering. Uh. Og ved den her NorCal Regionals, så var der to spillere midt i en hel kamp. en elskov, det ved jeg ikke. Det er jo digitalt, øh, som bryder hinanden. Det var Riki og Daryl Snake Eyes. Så de, øh, de bemærkede, at der var lidt nogle underlige ting og her, mens de spillede deres øh, match. Og det burde ikke... <laughs> Burde det ikke rigtig være til stede i den her version af Ultra Street Fighter 4, som de spillet på den her turnering. Og så finder dem, der holder turneringen så ud af, at det altså er en tidligere version af Ultra Street Fighter 4, de havde buttet op. Og fire kampe mellem de 16, øh, øh, 16 topspillere, de var altså allerede blevet spillet. Så... Hvad gør man så lige der, fordi teknisk set så er de lavet en fejl, der ikke rigtig måtte ske, når de ligesom skulle starte spillet op, og turneringen skulle starte, men de er allerede i gang med turneringen. Ups uh. <laughs> det. Så. Det var så her, hvor at Capcom staffers, de faktisk lige kom ind og sagde, prøv nu fuck, jeg det her, Og så. Så skrev det en det, update, Ja. Yeah. <laughs> Præcis, uh, vi, de gik lige ind og hardcoded det hele. Nej. <laughs> Spørg side de, øh, de valgte så at starte forfra Med turneringen Så de der kampe De var ikke kanoner. Det skete aldrig Så øh, de startede så forfra Og faktisk øh, Så de der fire matches De havde kørt De gik sådan udmærket Selvom der dog var en Hvor resultatet blev anderledes Så en ud af de fire matches Der, øh, der var der faktisk en anden vinder Så det var desværre øh, Ryuta Kusunuku Inui Der øh, Der tabte det var, det var lidt ærgerligt, fordi den første omgang af kampe, der havde den jo bundet. Ja. Og, så det, de, de nævnte også, at det, der var eller på hjemmesiden, der, der skulle gives en forklaring på det her mess Så sagde de også, at det var, det var selvfølgelig nok ikke et færre resultat for Inui. Men øh, der var ikke nogen øh, skænderier altså, på det tidspunkt. Det, de, gik, øh, de gik videre med det. Så hvad var det egentlig, der var lige fucking sket med den her fejl? Jo, det var, at der var, at de skulle spille Ultra Street Fighter 4, som skulle være opdateret til version 1.04, og det var den digitale version af spillet, der var up-to-date, men den Xbox, som de spillede, Ja, undskyld, hof, det er altid en Xbox, der er problemet her. Ja. <laughs> men de spillede der altså på en Xbox, og der havde de af en eller anden fucking grund... Så havde de Ultra Street Fighter 4 disken sat i. Så da disken blev sat i, og de spilte derfra, så gik systemet ind og defaulted til den version, som var på disken. Og det var så 1,0. What the fuck? Så der, Det er jo ikke så skide godt. Det, det gør jo det gør nok lidt, at, at man øh, tænker sådan, oh, okay, nu kan turneringen starte, og så når man lige kommer ind med det hele sådan, sådan oh wait, de der box og animationsfejl, der... Ikke burde være der, de, de er der. Oh shit. Og så det tog det lidt tid før, at det jo lige blev, blev opdaget. Og øh, som et plasterprofessor, så manageren øh, for den her event, øh, John Choi, han efter have skrevet en lang forklaring på en lang post på Twitter. Det er tweet longer så man kan skrive fuck en lang besked. Så, så skrev han altså, at øh, han selvfølgelig er der det, og han forklarede, hvad der var sket lidt ligesom jeg gjorde nu. Øhm, bare nok lidt mere flydende. Og så sagde han også, at grund til... Eller, stadig, øh, på han, han, stadig på dansk Hvad siger du? Han forklarer dig på dansk dog. Ja, det var meget imponerende. <laughs> wow. Ej, det gjorde han ikke. Wow. Øh, det kunne være fedt, hvis han gjorde Men han sagde dog, at en måde, hvorpå han ville... ligesom lægge plaster på såret overfor... Øh, Enui, øh, som... var den, der nok blev mest påvirket af den her... kontroversielle og dumme fejl. Og så sagde han så, at han ville personligt betale for at sende ham til endnu en Street Fighter øh, øh, turnering, så han ligesom kan komme med igen. Og han, han siger, at han ved godt, at det ikke gør op for at den fejl er blevet lavet, men det giver ham øh, den mulighed, han fortjener til en anden turnering øh, i nogenlunde samme stil, fordi han er så vant i første omgang, men tabte den anden omgang, hvor de skulle tilbage og rette fejlen. Så, nu er vi og må håbe på, at Inui, han kan komme igen Gør et comeback på grund af tekniske fejl. Ja. Det er rigtig, ja. rigtig jævrigt. Så kan det jo ske, når at, øh, der er, Jeg ved, jeg ved ikke. Vi, vi kunne selvfølgelig godt lave jokes med, det hele Xbox-fejl. Nu går jeg <laughs> her, så her som en PC- og PS4-spiller. Og Hoff, han sidder med samtlige Xbox One-konsoller i hånden og... og ja. controllers og wires over det hele. Men ja, hvordan kan du holde det, det på nemt? Hvordan kan du overhovedet holde den controller, Huff? Der er ikke plads til den. What? fylder det hele. I lift, man. I lift, bro. <laughs> Løfter du overhovedet uh, Xbox-controller? <laughs> ja. Det er Men det var lidt sjovt, øh, sjov, fordi når fejl, jo, den opstod også, fordi de havde jo spillet noget af det med den rigtige version. <laughs> mm -hmm. Og så ham, som havde konsollen, de spillede på, han skulle bare hjem. Så han lige tager, oh. han lige tager den med sig. <laughs> det lød bare sådan en sjov forklaring til... Det er sådan en officiel ja, turnering Det hvor jeg skriver. Ja, åh, oh, jeg skal sgu lige hjem Fuck skal hjem. <laughs> Tak for turneringen alle sammen jeg Er tager så lige maskinen med mig <laughs> så. Fuck, fuck bro Men det var ærgerligt. Men jeg synes faktisk jeg, Altså, jeg synes summenbart Den rigtige beslutning der med at sige kampen blev spillet i den forkerte version øh, og, og det er ikke den vi spurgte øh, Hvad hedder det øh, Ja, lige præcis Lavet turneringen i så, mm. så blev det nødt til nul. Øh, ja, hvad hedder det Voids de der kampe der Ja, det er vel heller ikke den version, folk har trænet i Nej, så. lige præcis så, så jeg synes egentlig, at det er, er ret færdigt nok Man kunne godt sige, at det der, det der var et andet resultat om, Så skulle det bedst ud af tre, men det er måske også sådan lidt mærkeligt Fordi så, er det ene victory var jo en forkert version så. Ja Men det, det er fedt, at ham med arrangøren så siger Prøv at høre, det var der burde have ansvaret for, at det kørte Og jeg havde sat det op, og så kom det disken så i Så jeg var der ikke til en at Det var den rigtige version, der var spillet Så derfor så vil jeg gerne betale for, at han får en chance Ja Det synes jeg er fedt Ja, jeg håndterer... hvad, hvad sagde du, Kasper? Ja, de håndterer det rigtigt, synes jeg. Mm, ja. det, det er også meget cool, det der med at tænke på... Øh, nu har jeg ikke så meget erfaring. Desværre jeg træner stadig. Cool. Jeg har ikke så meget erfaring inden for øh, turneringsscenen i Street Fighter. Men øh, det, jeg synes, det er meget cool at tænke på, at nok de ligesom siger, undskyld, der skete sket denne fejl. De der fire kampe, vi lige, vi lige fik spillet på den forkerte, nu skal vi lige tage om igen. Så var der altså tre af dem. Der så det samme resultat, så det, må nok, øh, det er nok øh, nogle værdige vinder, og så er der selvfølgelig den lidt uheldige sag med endnu, men stadigvæk det er det der meget cool at tænke på, at øh, oh, der skete sket en fejl, skal vi tage den om igen? Ja, ja, jeg vinder lige igen, <laughs> de tre øh, tilfælde der. Nå, så må vi lige tævle ham igen. Ja. <laughs> sure, you can. Meget fint, meget fint. Ja. Men øh, nu du snakker om at tæve folk... Yeah. Så minder mig, minder det minder mig lidt om et andet spil, som der er sandt <laughs> omkring. Det er nemlig NBA 2K14, hvor der skulle gå <laughs> tæve folk på benen. Uh, det, er ikke, det er ikke løgn, mand. Har, har du spillet det, Kasper? Det har du ikke også. Du har 2K14? Ja. Uh, Eller det, er det jo ikke en NBA, mand? Uh, jo. Måske tænke mig om det er 14'eren jeg har spillet Eller om jeg sprang over 14'eren Jeg, ikke lige jeg huske. tror det er den første til den nye generation det det? Øh, godt pas 15'eren har jeg i hvert fald spillet Okay, men. det er den der lige er udkommet nu her ikke? Er det ikke det? Ja eller i, tilbage i efteråret Eller hvornår det var okay. Nå, Det der var med NBA 2K14 Det var at fornyeligt der lukke den server ned Til mm. online spil Og det er efter det har været ude i 16 måneder Så der må man lige sige Det er 4 måneder plus et år, så det er godt passe det komme lige omkring efteråret, ja. De fleste sportstitler titler at komme ud. Så ja. lige op før jul, ikke? Eller sådan noget? Ja, det er omkring. Okay. Øhm, ja, det er selvfølgelig lidt kontroversielt i sig selv, at man lukker det sådan så kort efter, at der lige udkom, er kommet et nyt spil, sådan, så, hey, I skal også spille det her nu. eller skal I ikke spille online. Oh no. Men det der er endnu mere kontroversielt i den forbindelse, det viser sig så, at øh, noget af single player-delen, der bruger den faktisk også øh, kontakt. Det er fordi, de kører en speciel økonomi Og den laver et online tjek, når man går på Og så videre Så ja. selvom man godt kan spille det offline Så de spil, hvor man har startet Hvor serveren er op og kører De er helt øh, inkompatible med offline-mode Så man skal starte helt forfra, hvis det er mm. Men Det lyder rigtigt nok altså, det, det er sådan nogle coins, man samler ind med af, mm. øh, Til sine karakterer Og det, det kan bruges ja, til alt opgradering af dine øh, spillere og så videre. Øh, det er, som regel tror jeg at i hvert fald er når du spiller med din egen øh, spiller altså sådan pro via pro mode agtigt. Ja. Øhm, så kan man så købe forskellige evner og opgradere hans stats og du kan også give ham sweet tøj fordi at det skal man jo. Det øhm, Og det, det bruges de her mønter til og det følger jo de lidt din øh, din konto. Ja. Så det kan jeg godt forestille mig, det giver jeg lidt problem. Fordi de der mynder dem kan du få sådan i rigtig mange forskellige game modes. Okay, så er det sådan på tværs af mange spiltyper eller og sådan noget? Ja, i hvert fald hvad jeg har forstået. Okay. Forstået, forstået. Fordi oprindeligt der var beskedet, nemlig, at ens øh, online single player øh, safe games, de vil blive, automatisk blive konverteret til offline. Mm. Øh, nu var de lukket serveren, men det ja, er altså ikke sket. Så derfor så forlænger de så faktisk supporten til online-delen nu, nu. Spil. Nu kan jeg faktisk ikke lige finde datoen i den nyhed her, men jeg mener faktisk, det snakker om noget med 32 måneder. Vil det så være standard for 4 år i stedet for 16 måneder? Det vil så være et fordobling, okay. men. Øh, lad os se engang. Nej, okay. De ændrer så. Så det bliver øh, 18. til mellem 18 øh, og 27 måneder. Hvilket er lidt spørgst. Men. Øh, hvordan. Er det bare online-serverne sådan, at man ikke kan spille online? Eller er det altså det er alt, hvad der hedder online i 2K14, der, der ryger, eller hvad? Ja, ja, det ryger faktisk her i marts. Ja, det er egentlig lidt synd, fordi 2K-spillende har nemlig... Øh, en, til, ...et rigtig øh, interessant community, der er gode til at... Øh, ...gå online og så øh, opdatere holdene for hinanden og sådan noget... ...hvis man netop gerne vil blive... I den samme, i for, med det samme spil, i stedet for at købe et nyt Okay, når jeg med hensyn til øh, custom hold og sådan noget Ja, du kan, du kan dele hold og sådan noget Der er nogen, der er meget dedikeret til det øh, Så du basically kan gå ind til den nye sæson med opdaterede hold Fordi der er nogen, der har sådan nærmest kopieret øh, dem fra den nye version øh, Og jeg ved ikke, om det er det, de sådan er begyndt at ville til livs Ah. Det synes jeg var lidt synd, fordi at det er noget af det, der sådan har gjort, at 2K sådan det, der har haft op og hand i MP ah Asia. Ja. Udover, at det er selvfølgelig også er et bedre spil, men specielt det her med, at de har ladt community sådan... være som det er. Det jeg tror jeg også har gjort en del for dem. Er der nogen, der har lavet Undertaker så Men <laughs> hvad? Lavet Undertaker som kostymspiller? Det vil ikke overraske mig. Okay, det var alt, jeg skulle vide. Kom op. Rydne igennem, så... <laughs> altså, det vil ikke overraske mig, hvis du... <laughs> ja, hvis <laughs> du... <laughs> du... kunne gå ind og søge på et wrestlerhold, og så er der var en, der har lavet et, et wrestler. Altså, det vil ikke overraske mig, hvis der er nogen, der har... New World Order! <laughs> <laughs> RKO out of nowhere! <laughs> kan det være, at John Cena skal være med i NBA nu <laughs> Den dag, John Cena han er på front coveret, jeg ved ikke, hvad <laughs> han skal <laughs> gøre. <laughs> ja... Og oh, der står ved siden af LeBron James <laughs> Oh yeah Oh og så, brother Og så kommer LeBron James og sover i WWE Oh no Så står oh, han også wow. på front coveret Ej nu stopper det Marlon bare figurer der kan ligges, sættes på i en eller anden portal og så låtes ind Ja så den selvfølgelig Ja vi har nu øh, de her figurer og du kan bruge dem i alle vores 2 K-spil Ja Forudskelig mad PK faktisk der har, har vi et Kickstarter-projekt lige der. Et, spa et Spark-starter-projekt, vil jeg endda våge påstå. <laughs> så det... on, der er... Der er nogen derude, de, de kan godt... Uh, så længe vi får credit og cirka 80% af profit, så er vi helt med på, at I tager den idé. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> det får jeg gerne. Come Vi er endda også villige til at blive brugt som sådan nogle eksklusive figurer. Det oh, yeah. ja. I limited print. <laughs> Game testers. Ja. Men øh, lad os springe videre til en nyhed, der faktisk spytter i ansigtet på din tidligere annoncering, Christian. What? Fordi at du sagde jo, at nu var det slut med annonceringer, og nu skulle vi over til The Cold Heart Facts. Oh no. Så jeg har jo en nyhed her, der er rygtebaseret. Åh, <laughs> oh, shit, de der bliver smidt ind fra siden. Ja, men det, er jo, det er jo helt vildt. Som man nok kan huske, hvis man er ivrig lytter til at Game og har en god hukommelse. Ellers så kan man nok ikke huske jeg tror faktisk, måske det refererer <laughs> til, til en nyhed, skal Kasper var der. der. Så var det Crytek. De var i pengeproblemer på et tidspunkt. De var ved at lukke. Ja. Øh, de fik jo blandt solgt... Hvad hed det der spil fra? Homeworld... Nej, ikke Home, land, home. Det der Duty klon agtig noget. Homefront. Homefront, ja lige præcis. Det fik de jo blandt andet solgt fra, ikke? Så de var med det var ikke fucking Homeworld, som Tommy ville Tæt på. Oh, ja. Tæt på. Homefront. On the front lines of the home. Mm -hmm. Men der, der kom en god løsning ud af det. De pludselig fik de penge fra en investor, og så kørte det bare. Jee. Yeah. Nu går der rygter om, at det er faktisk Amazon, der har smidt penge i dem. Ah. Og at de har well, well. indgået et samarbejde med dem om blandt andet deres uh, proprietære Engine, den er engine 3, som de rigtig mm -hmm. gerne vil bruge til forskellige spilprojekter. Yeah. Og så skulle, okay. de have, så skulle de have smidt ifølge killer. Skulle det smidt mellem 50 og 70 millioner efter det? Så, Man, så må, må vi da se, om de uh, bøjer sig ned og tager penge op. What? <laughs> <Ja. laughs> Der er i hvert det. Det 50 og 70 millioner. er så sådan, are you gonna pick that up or what? Yeah. Ja. Det er Det er saying. Det er så og samle lige penge op. Ja. Giv <laughs> engine. Yes. Gears. Så, men det er lidt... Ej, hvad er de der andre spil? Har det ikke været uh, Unreal Engine, de der... Hvad hedder de nu? De der rigtig flotte iPhone-spil? De der... Åh, uh, oh, oh, uh, alle de flotte blade, iphone Blade et eller andet. Mm. Mm. Hvad det hedder det mm. der Blade et eller andet? Finits Blade. En Finits Blade, ja. ja. Er, det, er, det, er, det ikke, uh, er det ikke Unreal Engine, der har gørt på... Det er jeg. Det kunne godt være. Men det er jo fordi, Amazon, de har jo et stykke tid gerne vil komme ind på spilmarkedet, ikke? De har jo købt forskellige udviklere og fået forskellige high profile folk til at lave på, eller arbejde på hemmelige projekter. Uh. Mm. Så det, det falder jo lidt i tråd med det, at, at de også får en speciel aftale om en engine, de måske kan få sådan specielt tilpasset til nogle af deres platformer eller andet. Ja. Yep. Hvem tror I køber hvem først? Tror I Google køber Amazon først, eller Amazon køber Google? <laughs> Holy shit, man. Kalinger, hvad ja, det er det, det. de to, der kæmper om at overtage verden. Ja, det er det. Så kan man jo se efter en slutning, der bliver valgt til sidst. Ja. <laughs> knap, oh, man. Hvad en knap er det tryk? Hvad er Jensen merging med Amazon og bliver en identitet? identitet? <laughs> eller vil han <opgiver laughs> alt? <laughs> og så ind Google. I don't even know whose side I'm on. <laughs> Holy fuck, og så har man. du de her sådan... ...mindre organisationer rundt omkring... sådan Apple og Microsoft... der også sådan... prøver at skabe... splid og... IA, der bare sådan... ingen gider at lege med dem. Det er, sådan... fuck dem derovre. lige er i nogle Ja. Og ses. Så er der Illumi Apple. Illumi <laughs> Apple. <laughs> Præcis. De har Det... hånden... ind i deres office. Det er, Det er lidt... ligesom et Det bare en trækant. Sådan en der... bid den bid af. ingen en All sense Men vi kan jo få gå fra det ene ryk oh. til det næste. Yeah. Oh, yeah. Det er en, en svejtisk retailer, der måske har afsløret et, en genudgivelse, eller et hårdige remaster, som man også kalder det. Yeah. Det er Sony, der måske skulle udgive en bundle af Uncharted-spillene. Mm. I remasteret form til PS4. Det skulle til at sige i HD. <laughs> Ja, det der, der PS-Visa-spil, det skal nok komme i HD en dag. Eller noget. <laughs> Så man datoen, der står på, og det er selvfølgelig til PS4, det er den 30. september. Mm. Og det er nok, jeg ved ikke, om det er en placeholder eller hvad, det plejer det ikke at være sådan, der omkring et eller andet regnskabsquarter, det løber ud. Jo. Alt der omkring. Det kunne selvfølgelig også passe meget godt lige omkring. <laughs> juletid. Ja. Fordi hvis de skal have sådan en blockbuster, Uncharted et eller andet titel i slutningen af 2015, lige inden julen, hvor det bare køb, køb, køb alle de hot uh, titler til at stå med børn, øh, så kunne det jo godt være, at man kunne se lidt Uncharted der. Fordi de er jo blevet nødt til at udskyde Uncharted 4 til starten af 2016, så er det sådan lidt... Åh. Vi skal ære vores tribunal-titel Vent, oh, de der Remaster stiger meget populære Ja <går> Hvorfor ikke? For folk køber det jo alligevel Jeg ved ikke, om man bare skal fortsætte med, med en nyhed Det kan du da snill at uh, det, det, stadig, det over i rygterne? eller også Ej, kan vi ikke en til Det har vi ikke tid til rygterne Det kommer der Fuck that noise <går> Eller Vi har tid til en pre-announcement Jaaaah yeah. det, det, det er fordi Nu er Jeg skulle lige sige at det rigtig møllen Men det er det jo ikke engang Nu er hype møllen ved at starte Til det næste Call of Duty spil Uh Uh, uh. uh. uh. Jeg klar. Det startede Ganske kort forklaret med At Black Ops 2 blev opdateret Og så var der sådan et, et lille ikon Med et eller andet Snapchat Gøjle på Så man kunne Hvis man scannede den på sin mobiltelefon Så kom man ind på sådan en Snapchat konto Og der blev lagt nogle Korte videoer op mm -hmm. Som Hentede lidt til, øh, altså det var en, kanalen hed Call of Duty, det var meget afslørende, og videoerne hentede lidt oh. med sådan et billede og lyd fra Black Ops-serien, mm -hmm. og så har de lavet sådan en decideret, jeg skulle ikke have lanceringsvideo, men det vil være løgn, men en decideret video om, hey, Black Ops 3 er på vej, men vi afslører det den 26. april. Ja, nemlig, det, øh, jeg så også godt den trailer du snakker om, og det er egentlig bare... Gamle assets i form af voiceover og noget imagery, der henter til Black ops og så til sidst bare sådan 3. Se mere den 26. april. Ja. Bitches. Ja. Det der 3, der er selvfølgelig skrevet med Black Ops... ...fond ja. og uh, coloring, ja. Oh. Så. <laughs> du har været skrevet, Kasper. er ja, det er ikke så meget det. Det bliver garanteret et fint spil, det er ikke det, men det er blandt, jeg synes det, det bare, det er sjovt, at vi er i spilindustrien. Det er sådan noget med, at hey, ah, men, vi annoncerer en announcement. <laughs> ja, ja ja det er sådan, det er, er det her ikke en announcement i sig selv? Nej, nej, nej, nej, nej, nej det er ikke en rigtig <clears throat> announcement. Glæd dig til announcement. Hold dig klar. <laughs> men vi har den her over som er den rigtige announcement. Hvad ja, fanden taler du om. <clears throat> Please be excited. Sådan. Vi ved godt, hvad det er, vi har nu også det? Stop. Uh -huh. ja. <laughs> det er rigtigt. Det er lidt øh, ironisk, eller hvad kalder man det, at de laver de der pre-announcements. Og især også på det her tid af året, så, så er det jo bare sådan... Well, jeg har spillet et par tusind timer af det seneste Call of Duty-venår. Skal de til at snakke om det næste? <laughs> Come on. Jeg, jeg gider ikke spille det gamle Call of Duty mere. Jeg er bare på hype-møllen. Bare ombord på Hype Toad, som de også kalder det. Det vil jeg bare så gerne. Kom nu, kom nu. Og så, ja, så skal de ud i gang. Ja, nu er vi engang i forhold til tidligere år, men er der nogen af der har styr på, om det er tidligt, de begynder at snakke om mm. det, i forhold til ja, tidligere? Nå, det plejer at være for sommer. Okay. for jeg kan huske, at plejer det at vise, hvis ikke før første gang, så jeg for lidt mere dybden. Ved E3 plejer det, at vi singleplayer, og ved, øhm, ved Gamescom plejer det at være multiplayer, -dagen. Uh, nu, nu var jeg ikke ind og se uh, Advanced Warfare til uh, Gamescom Nej um, Det var ikke noget af det, vi kunne komme ind og se og ja, oven i det, så var der rigtig lange køer, så det var ikke en af dem, man, uh, man tog hen til Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det måske var Multiplayer'en der, det var sådan var at... Det har der de sidste tre år, men, men ja. det, det er sådan lidt det, det i forhold til Nu kan jeg ikke huske, om det er første gang, de viser singleplayer uh, delen ved E3 fordi hvis det er det, så er det jo sådan forholdsvis tidligt, Det begynder at snakke om det er april, ikke? Ja, okay, det er sådan april. Nej, det er det, jeg mener. Men ja, ja, ja, Men det bliver lidt spændende. Der er faktisk også lidt flere ting i den der trailer, man kan sidde og fordybe sig i, for der står sådan lidt mm. forskellige tal og sådan noget, der kører rundt, og det er vist nogle forskellige koordinater. What oh, does the numbers kunne. mean, Mason? Lige præcis. Så det er sådan lidt, så kan man se, hvad for nogle historiske begivenheder, der måske kommer med i spillet, ud fra hvor tingene er henne. Mm. Mm. Mm. Baleenuens fald! Oh, for eksempel. Oh shit. Uh, EM92! Præcis. <laughs> <laughs> er, du, er, du, er du på the hype train, Huff? Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Ja. Jeg tror faktisk, uh, Holm han var der også, så vi jeg lige snakker om. I hvert fald lige den her er, gang. Det er jo Traer! Det er Black Ops. Var, jeg er godt parat til at blive... Turen var fremragende. Ja, det er det. Altså, jeg kunne i hvert fald forestille mig at man skulle ind i Call of Duty... Universet igen, så tror jeg, at Black Ops 3 vil være et, et godt sted I hvert fald, hvis det er lige så godt som 2 mm -hmm. Men Kasper, nu, nu spurgte du var der meget mere om, med på hype train, men det er jo altid Jeg er med på hype train <laughs> hver år <dag. laughs> Du altid på hype train, Det var Åh år efter år <laughs> ja, ja, ja, Jeg står hver år ude i regnen, mand, jeg støtter mit hold, mand <laughs> <laughs> Som er Treyarch Infinity Ward og Nu kan jeg ikke huske lige sidst stedet Slit ikke huske navnet på din egen hold, mand. nej. Like. What the fuck Det gælder bare om at tage det rigtige tørklæde på, når man er afsted jeg yes. så jeg. Ja. Er det er klæder, og så gør det. Ja, det en år, så er sådan... Wooo, Fuck alle de andre! Så er sådan... Næste år... en Inf Infinity uh -huh. Ward! Ja, ja. Jeg skal Også lidt når, uh, emulere ja. det der spil. Så når der er en af dem, der bliver smidt på porten, siger... Ja, vi går heller ikke lide dem alligevel! Uh, fuck <laughs> dem! <laughs> ja, for, vi kommer bare ikke til at Åh, <laughs> oh, helvede men ja, noget andet, som folk nok ikke kommer til at savne, det var den der underlige, underlige update til GTA 5 på Xbox og PS4-konsollerne. Der så ud til at være en lidt underlig update, fordi det egentlig opdaterede grafikken til det være Men det er heldigvis nu blevet fikset i, i den nyeste patch, så at sige. Så udover at fikse de, de grafiske fejl på PS4 og Xbox uh, One, efter den der title-update 1.08, som de kaldte det, så fik den også et en fejl, hvor at spillernes udseende i online-universet øh, vil begynde at ændre sig, sådan er jeg til, hvilket er lidt ondligt Jeg har hørt nogle anekdoter om det, sådan lidt mærkeligt. Sådan, nu, er jeg, nu, er jeg, nu er jeg mig selv. Nu, nu er jeg pludselig en asiat. Hvad, hvad foregår der? <laughs> og, og det sidste er så også et animationsfejl, øh, animations så at sige. Hvor at øh, andre spillere, når de er på din skærm, jeg gætter på det, når de er, er sites oppe, og de lige er i din nærhed, og du kigger på, jamen så vil den ikke afspille den rigtige øh, animation, så det kan være, at de bare stak deres revolver et eller andet sted, op, hvor solen ikke skinner. Og du synes, det så meget mærkeligt ud at lave en YouTube-video om det, der fik millioner views. Men akk, det kommer ikke til at ske længere. For det her er nu blevet fikset. Yay, rockstars! Og, og det, det kan man måske sige, at det er meget godt, men fuck det. Hightrain, den er jo allerede i gang for PC-versionen, der kommer den 14. april. Whoop. Så det kommer jo ikke til at spille nogen rolle. Fordi nu er det blevet fikset på x og PS4. Og PC-udgaven er ikke engang udkommet endnu, så må det ikke de også have fikset det der. Om det håb. Man kan også preloade yeah. det på PC. Ja! Yeah. Nu har ja, jeg man. hørt. Eller bare købe det på disk. Syv disks endda. Ja. ja, det går da... Er det, er det bekræftet, eller var det rygte, eller hvordan var det? Nej, okay, det er jo nok, det er det nok på, det, det på DVD-skiver, ikke? Jo. Ja, okay, selvfølgelig. Hvad er det her? Sims 2. <laughs> Måske. <laughs> Sims 2 med alle udvidelser? Nej, Sims 2 på disk. Der var der vist også en del øh, disks med i pakken. Jeg var der, var 3-4. Hmm. Fedt. Jeg kunne huske om Unweternament... 2004 Det var også 4 skiver, men det var så CD-udgaven hmm. Back in the ah. day Back in the så desværre ja. Jeg fik desværre ikke DVD-udgaven, der også kom Årh oh. Ørgerlig, Ja. Men på nu, at vi snakker om updates, så jeg vil vi snakke om en anden lille fin update, der er på vej Det er Microsoft, der har en frisk ny update klar til Xbox 360 mm -hmm. Som er kommet ud til de her preview Program members, det er folk, der har sagt jeg ja, til at beta til nogle opdateringer, så får de det muligt lidt tidligere, og så kan de lige skrive, hvis der er fejl osv. Og, mm -hmm. og i den nye, fine opdatering, der Vi åbner det op for understøttelsen af, at man kan sætte en ekstern harddisk til. Ah, der har that de... good feature. Ja, det har de tidligere haft, men så har max partitionsstørrelsen været 32 GB. Og det var lige meget, det var lige meget om det var en usb pin eller om det var en harddisk, så er det sådan lidt mærkeligt. Fail! Men nu åbner det op for, at man kan bruge to tilarbejds-harddiske Og den kan bruge to af gangen, og man kan installere alle mulige data, man kan installere spil på alt oh. Men noget af det der er også faktisk spændende, som lyder lidt som en banal feature Det tror mm. faktisk afslører lidt større tekniske ændringer Fordi det de, de siger det er, at når man slutter den til Så vil den ikke længere reservere plads på disken Den vil kun bruge det, man faktisk ligger på den så det er, Nej, hvis, man lægger, ja. hvis man lægger et spil på, der fylder 16 GB, så fylder 16 GB på 8-disk. Øh, og det, jeg tænker, det tænker man sådan, at det er jo fint nok, men det har jo nok også en større betydning i en eller anden forstand, fordi at før der lavede den jo sådan en, en, det en partition, der virkede med Xbox'en på, og det er derfor, den havde reserveret, så sagde du sådan, at jeg, jeg vil gerne reservere, jeg ved det var. 16 GB på den her USB-pind. Og så, ja. blev, så blev den bare taget væk fra USB-pindens størrelse. Som ja. på den PC, så havde den så ligesom ikke de 16 GB til rådighed oh. men kun resten Og så var Ej. den 16 GB til en partition, der virkede med Xbox'en Men det må jo så være anderledes nu hmm. Det må bruge et filsystem, eller den understøttet filsystem som, øh, som en PC også kan bruge mm -hmm. Hvis den kun det fylder du... det, som den fylder Det er da meget godt Det virker ikke rigtig så appellerende det er, de systemer, og de kinks, man skal komme ud over, som du nævnte før Men hvis de har fikset det nu, så yay det er ja. det meget godt. <laughs> Men altså hvis nu Altså det der med at reservere pladsen Det gør heller ikke så meget Hvis nu man bare havde en, en disk dedikeret til Den her det er bare min øh, Xbox 360 -er. Så er det jo lige meget om den er dedikeret Eller ja. eller hvad den gør Ja, ja men, selvfølgelig så må, man jo, så må man jo selv være lidt dedikeret Og ligesom sige Nu går <laughs> jeg ud nu går jeg ud og køber en dejlig hardtest til min Xbox Det synes jeg der er derinde at fortjene ja. Skal I, lige holde lidt igen der old buddy <laughs> Du har ja. været god ved mig Ja, hvorfor sprutter du sådan? Åh oh, nej, nu eksplorerer den. Øh, øhm... Åh nej, nu går den i en forkert version af Sweet igen. Mm Hvad -hmm. sker der? Er det ikke sådan, de siger? Jeg tror jeg. Jo. De larmer de sataner. Det er meget realistisk. PS4 Master Race for life. Den... Den larmer også lidt? Eller? Nå. No. <sharp> ja, det er netop det, den siger. Only, only dreams now. Den tuserer bare. Ah, okay. Hvis du spiller spil, bliver du så mere sexistisk. Fordi i spil... Måske Du kan jo bare... <laughs> det er godt, at Kasper med om bord her, kan jeg se. Ja, for Kasper, det er han, smid... han, han er klar over, at det er sådan... Han sidder og undskylder. <laughs> ja, ja. Præcis. Jamen det er jo... Hvis du kigger rundt på din spilhylde, så ser du jo nok spil som... Dead or alive. Nej. Åh, oh, nej... <laughs> Nej, okay. <laughs> den må jeg også lige sige eller lige. eller barnetta og sådan noget. Det er jo ah, det er jo klart. Ja. Det, uh, du. Nej, jeg har det ah. faktisk. Men men jeg har spillet. Ah. det Åh, ja. oh, det er jo godt kast. Men hvis du hvis du så kigger på den, så da, det er jo jeg det er jo det er jo spil, klart. Klar. <laughs> Tænk tilbage. Tænk tilbage til du spillede det. <laughs> ja. Hvis du så øh, hvis du så tænker sådan, hmm, hvor spiller jeg dem her? Hvor, hvorfor kører jeg dem? Det er jo klart. På grund af bryst, På grund af på grund af seksualiteten, det er jo ikke, ikke på grund af spil. Puh. Men nu er der så altså kommet den her undersøgelse ud fra Tyskland af alle steder. Det er jo altså en øh, undersøgelse, der er foregået over tre år. Der er så foregået i 3 øh, waves, for at være mere øh, specifik. Som identificerede øh, 12.000 gamers øh, på en øh, sådan umiddelbare survey af 50.000 personer, så der var nok nogen, der sagde, at de ikke var gamers, men det har vi jo allerede været inde på før sådan, øh, i statistikker, hvornår man er en gamer, hvornår man ikke er en gamer. Det tager vi bare til side. Men det er i hvert fald øh, folk øh, i en alder af 14 og opad, men den eneste, kan man sige, øh, signifikante undersøgelse, eller øh, discovery, der ligesom kom af det her, det var dog, at der var en en øh, lille smule en lille smule af en negativ øh, sammenhæng mellem, øh, øh, mellem videospillets øh, brug og en seksistisk attitude, og det var hos øh, mændene. Men de siger så også, at størrelsen af den her effekt, det kan ses som et lille udslag, men ikke rigtig noget, der har den stor effekt på øh, undersøgelsen i det hele taget. Så øh, selvom undersøgelsen siger, at den her teori med, at, øh, at medier kan, øh, kan fremprovokere nogle negative attityder øh, øh, i, øh, i kunderne, det er altså, det er altså ikke øh, støttet af den her undersøgelse, men der kan stadigvæk godt være værdi i at sætte et øh, kulturelt perspektiv til, øh, hvilke effekter som videospil kan have på øh, seksisme, Især hvis øh, fokuset det er på mere øh, bestemte subgenrer eller øh, bestemte spil i det hele taget, eller serier. Så øh, det, det kan være meget interessant, men den her undersøgelse viser altså, at i det hele taget, så i det overordnede perspektiv øh, i forhold til videospil og øh, præferencer inden for øh, videospillens genre, så er der ikke en sammenhæng øh, i forhold til spillernes attitude, må, øh, omkring øh, de her problemer, vi har i samfundet. Det var noget af en mundfuld, man siger, men det er det typisk med de her statistikker, så vi håber, at I var med hele vejen. Det var godt at få aflevet en myte. Altså den her be beskrivelsen til den her podcast, den øh, skriver jo sig selv. Vi har fået aflevet en myte. Yay. Altså, jeg har ikke noget problem med spil hvor der er stereotypiske seksede kvinder bare fordi at det er øh, fiktion og det er eskapisme. Øh, og jeg synes ikke helt at, øh, det, at det er så stemt igen, fordi at altså, så længe de ikke så længe de ikke bliver portrætteret som øh, øh, som dumme eller eller skal lige så sige udenstelligent, men det er det samme. Så, så længe de ikke bliver portrætteret som øh, bare de kun er seksede og alt andet så er de bare udenstelligent og de kan ikke finde ud af noget shit. Og jeg skal også være den første at sige, at et spil som Metroid 8M, det, øh, det er rimelig sexistisk overfor øh, øh, hovedkarakteren Samus. På den måde, at øh, hun skal have lov øh, til alt af en mand, og selvom Samus-karakteren er rigtig øh, kompetent og dygtig, så i det her spil, så kan man ikke finde ud af en skid omgrad hele tiden. <laughs> ja, okay. Det vil jeg gerne om. Altså, det, det, det men er... Men du kan den, jo heller jeg, ikke lide det spil. På. Men du kan jo heller ikke lide det spil. Nej, og det er så også en af grunden til ja. det. Altså, jeg synes jeg synes ikke, på portrætering af Samus Aran... Er... Ja, jeg køber den ikke. Altså, det, jeg, jeg synes ikke, den er den er særlig uh, godt skruet sammen. Det er sådan en helt anden rant. Det er en anden... Uh, uh, snak, men... Sådan det er jo. Det er en rigtig god whisky, den her. Ja, det, det, det håber jeg også. Uh, så truck. Mm. Hvad, hvad, synes I, hvad synes I andre om, øh, om, om det her? Altså, overrasker det her, eller er det bare øh, noget, som vi egentlig har brug for, så vi kan sætte lov på det hele? Hvad, hvad er I nogen altså... kommentar? <søk> Igen, det er sådan lidt grunden til, at jeg har fundet viskinen frem. Um, mm. Um, mm. Den her diskussion. Problemet er lidt, at jeg er ikke er overrasket over resultatet. Mm. Uh, men jeg tror bare ikke, at for dem... Der netop siger, at, at dem, der spiller mange af de her spil, er sexister. Mm. Jeg tror ikke, de vil tage de her facts for noget som helst. Fordi det er, meget, det er sådan nogle meget ekstreme udtalelser, de kommer med. Og det er sådan, det er galningene, der kommer med <laughs> de her udtalelser. Ja, ja, selvfølgelig. Øhm, og, og det er netop det her, at de kommer med lidt... Altså, de kommer tit med de forkerte titler også og fokusere på. Hvor det, sådan, mm. det er en brøkdel del af det spil, der portrætterer det, du snakker om. Ja, yeah. også, og, men, men altså, jeg tror ikke det ville ligge lavt, men på det, men jeg er glad for at, at det er noget der sådan ser dagens lys, fordi at mm. sådan at det ikke er en eller anden <coughs> dum stereotyp, der sådan skal fortsætte, fordi at jeg synes jeg der er, der er ingen grund til når det ikke passer. Ja, yeah, altså selvfølgelig kan man også kan man også sige, at man kan komme ind i, ind i en snak om sådan hvordan bliver spillet designet, hvordan bliver karakterdesignet. Altså, jeg har også tit sagt det der med at der er mange, der siger, at um, Bayonetta, hun er, øh, det er øh, massagerne og seksistisk øh, portrættering af, af hende, fordi hun er bare et sexsymbol. Det, altså, det kan godt være, at, øh, at hun er et sexsymbol, men hun er også kompetent. Hun er også fucking dygtig. Hun er overlegen, Hun giver ikke en fuck. Altså, hun, hun er en leger, leger rundt med alle dem der, og de kan slet ikke følge med. Hun bare udrettiger alle. Altså, hun er jo tydeligt sådan, altså, den stærkeste og den mest overlegne i sådan... Alle de situationer, hun er i. Ja, ja. Det, er jo, det er jo det. Altså, hun er jo... Klart den, der... Øh, der styrer showet. Yes. Hun er jo øh, dygtig til det, hun gør jo. Så... Ja. Øh, altså, det der med, at... Jeg ved jo ikke... Jeg, tro, jeg tror bare, der er mange... Når det kommer til videospil, så det der med, at, at det skal være... At kvinder, de skal være sexet. Det er sådan... åh oh, nej, rødt flag. Det må de ikke. Sådan... Altså... Ja. Om det er en stereotype eller ej, det kan så være en anden snak, men på en eller anden måde, sexet og kompetent på samme tid, kan, kan, man ikke godt, kan det ikke lade sig gøre i videospillets fiktion? I don't know. det er bare en tanke. Ja, det er, jo, altså det er jo ikke fordi, at hendes eneste værktøj er, at hun er sexet, altså sådan. Så falder Nej. folk i svime over det, og så kan hun løbe på og backstampe den. Altså, det er jo ikke ja. bare det, det kunne vi på. Og lader sin guns tale, ja. og sin svær, og ja. sin motorsave, og hvad hun ellers har. Men så er der selvfølgelig også nogen, der siger det der med det der argument med omne ramme hår. Og så siger jeg jo bare, at jamen, hun, bruger det, hun bruger det, hun har som sit våben. Så hun er jo meget eksperimentel på den måde. Hun kan bruge sine witch powers øh, på uanet måde. Og, og hun, så, om hun så bruger sit hår til det, jamen, så, så det er jo, så det er jo det, hun gør. Kan man jo sige. Men øh, lad os springe videre til den næste kontroversielle nyhed. Nå, uh. flere af dem uh. Okay, din var jo ikke så kontroversiel Men den drejer sig måske <laughs> om noget, der for nogen virker kontroversielt Men Twitter den her den er for real kontroversiel Okay, okay Jeg kan ikke, jeg kan ikke jeg kan over hype hvor kontroversiel den er I kender ja. allesammen Mr. Professor Layton Mr. Professor Professor Layton Ja, ja. Der er et ja. nyt spil under udvikling. Ikke så overraskende mm -hmm. Indtil har det bare mm -hmm. titlen Layton 7 Ja <laughs> Det er det de ja, de Er blevet fremvist til for nylig? Øh, og de har altid haft en lille fin alliance med Nintendo, om at det vil, mm. de vil komme på 3DS, så at de vil komme vist også kom på de på Wii, nogle af dem nu er de, de tidlige, 3-packs, tror jeg. Ja, det kan godt passe, men det er primært 3DS'en der får fuld eller, ja, eller eller eller DS. Øh, de tidlige der. Men det næste her, den er blevet annonceret til at den faktisk primært kommer til iPhone og Android. Bort. Mm. <laughs> Okay. Så det er lidt spøjst øh, Tidligere der er nogle af de tidlige der som også kom til Wii De er faktisk også øh, blevet porteret til iOS Jeg tror også de snart det komme til kommenterer ja, ja. det ved ikke om det nogensinde er kommet øh, Men nu er, nu er det simpelthen ja. uh, Det her spil, det nyeste det, er, ja, det kommer jo så direkte ud til dem mm. Med dem for mål. Og selvom de har tidligere snakket om en 3DS version Så da de viste det frem her og sagde at det kom til de mobile platform Så blev den ikke nævnt der Nej det, er ah, ja. det Altså, jeg kan måske forstå at bringe Layton-serien over på det marked og de platformer der følger med der, men at gøre det på en lidt anden måde, nogle spin-offs, en sub-serie inden for det, men at bare tage den primære serie, Layton 7, i det her tilfælde, og bare bringe over på nogle helt andre plat platformer, som dit publikum nok ikke lige er vant til for den serie, det det, jeg bliver lidt mindet om de frygtelige øh, udtalelser, jeg hører fra Kingdom Hearts-spillerne, øh, der skulle hoppe over på hver eneste konsol, der komme ud for at følge i serien. Mm, det, det må jeg håbe for Latons fans, at det ikke lige sker her. Det vil være rigtig for, Altså Du siger at, at vi ikke er så langt i sagen, og det... Var det på rygtebasis, eller er det blevet bekræftet, og der er ikke kommet yderligere udtalelser? Det er blevet bekræftet. Det er blevet fremvist. Ja, ja. det er... Okay, okay, okay. Så, altså, jeg kan være optimistisk og vente på en forklaring, der forhåbentlig giver mening fra udvikleren og udgiveren også. Men så igen, når vi sidder i den her situation, så er der jo ikke så meget, vi kan gøre ved det, ud at skrive petitions i videnskab. Mm. Men, I don't know. Der må næsten bare være en logisk forklaring, Ja. Yeah. men så igen, nogle gange, så, så er det bare sådan, ja, den her serien, på lige der. Men i Japan, der er de der mobile platforme også helt vildt populære. Ja, yeah, det er tragisk, tragt. Jeg vil dog sige, altså det normale Blayton gameplay, og faktisk også Phoenix Wright, det passer egentlig meget godt til, øh, til mobile platformen, fordi det er sådan lidt små cases, man har, og ja, puzzles er det jo så i Laytons tilfælde, ikke? Så det, så det passer yeah. godt til det gameplay, men det jeg er lidt af bange for, det er, at hvis de skal tilpasse det, øh, en finansiel model på de mobile platforme, der plejer folk ikke så gerne at betale for ting. I øh, hvert fald ikke upfront. Så hvis de måske laver det sådan, at, at det den er meget billigt eller helt gratis, og så skal man købe crap undervejs. Ja. Ja, ja, det er nok rigtigt at svære. Betalingsmodellen bliver interessant at se, men altså. Og jeg er helt enig i, at det fungerer godt til mobil øh, platform. Jeg har selv prøvet at spille nogle øh, Phoenix Wright-spil på, på min iPad, og det fungerer rigtig, ja. rigtig fint. Det er jo meget simpelt gameplay. Øh. Men jeg håber, at de annoncerer en, en 3DS-version. Eller generelt en ds Som er jeg sikker på, at det er sådan mere traditionelt, ikke? Ja, at det ikke er sådan noget, der kommer til at drukne i øh, mobilpolitik. <laughs> og mobil økonomi det, det, det vil jeg synes var rigtig, rigtig synd For en serie som, som Nej jeg ikke er stor fan af Men som jeg synes er, er, er god Ja noget der også er lidt ærgerligt Eller lidt, uh, lidt en kedelig sag Det er en uh, lille dispute Mellem Google Play Og Running with Scissors Som er kendt for deres Postal serie Så Postal det vil jeg komme lidt tilbage igen uh, En eller anden årsag så der så er der Updates på vej til Postal 2, selvom det er så gammelt som et tusselæm, nærmest. Og øh, så, øh, hvorfor ikke? Så skal vi da have det originale Postal fra 1997. Det er, quote on quote, ultra-violent Postal. Det skal der på Google Play-storen, så man kan nyde det på de platformer. Ja, det må vel være Android. Jeg gætter på det, Android, Google Play. Uh... Jo. Jo, jo. Ja. <laughs> Hvis jeg, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg, når jeg bruger... Jeg ved ikke, om det er overraskende nogen, men når, når jeg bruger min mobil, så er det ikke for at spille spil. Så Google Play Store... Uh, I don't know. Jeg, jeg er ikke Nå, stor... Uh... Du elsker det der Dungeon Keeper Mobile. Jeg venter stadig. Jamen han hælder han jo det for lang, så langt til siden. Og jeg har ikke hældet <laughs> noget siden, fordi han spiller så meget, så jeg kan ikke huske, hvad det hed. <laughs> præcis. Præcis. Men man stadig på tur tre. Men i imellem... men... hvert <laughs> Præcis. <laughs> uh, men i hvert fald så kan jeg... Øh, håbe, at det her Postal, det kommer på Google Play, øh, fordi så kan jeg spille flere spil på min mobil. Men det kommer nok ikke til at være så nemt, fordi at det er blevet øh, afvist på grund af dens overdrevet øh, vold, simpelthen gratuitous violence, som det hedder på, på engelsk. Så uh, Running with Scissors, de er meget aktive på de sociale medier. Twitter igen. Så de siger, at øh, det ser det svært ud til, at Postle er blevet øh, afvist af Google Play, fordi øh, det har den her øh, ekstreme vold. Men de går så videre med at sige, at øh, sex med prostituerede og øh, det der med at dræbe dem bagefter, eller brune akten, eller hvad man nu har lyst til, det er det, i GTA 3, øh, øh, endnu mindre. Det er helt okay, fordi det åbenbart er jo mindre voldeligt end det første Postle-spil. Så de prøver ligesom at call Google Play lidt out øh, på det faktum, at Google Play sælger GTA 3, GTA Vice City og GTA San Andreas på deres store. Så hvorfor må Postal, det første spil, ikke være der? Så ifølge Googles, Google Plays øh, egen øh, udgivelsesregler, øh, så øh, når det kommer til øh, grafisk øh, vold, det, øh, det må gerne komme på øh, storen. Men øh, Gratuitous Real Violence, det er ikke velkommen Hvilket så er lidt øh, mærkeligt der Så øh, indtil videre så ser det ud til at Running with Sisters De, øh, de øh, slutter af med at sige at ja vi sendte øh, med det samme en appeal sted Og den blev bare også afvist Så øh, nu prøver vi faktisk at tale med, en, øh, real, øh, med et reelt menneske Med en fucking hjerne og det er, et, det, er et oversat, det er et oversat citat der, så uh, nyheds-sites, de uh, sender også bud uh, efter Google please Google hjælp os i den her sag. Hvad har I en kommentar til det? Så Google place uh, Google place udtalelse er ikke så spændende fordi de siger lidt det som ligesom Sony. At de kommenterer ikke på det specifikke, så de kommenterer ikke på de her specifikke apps. Men vi kan bekræfte, at vores uh, politik den er designet til at uh, Øh, øh, til at give en god oplevelse for, øh, for deres brugere og for udviklerne, som vil øh, udgive deres spil på platformen. Øh, grund til, øh, øh, til, at de fjerner apps fra Google Play, det er, hvis de, hvis de går imod de øh, policies, som Google Play har. Så det kan måske være noget at gøre med, de, øh, med den overordnede regel, som jeg nævnte før. Så hvad synes I, om det er? Er det hyggelig risk, eller er det noget helt andet, synes I, postel, det er noget værre noget? Jamen, så har de måske ikke en uh, adults-only rating, fordi de, de er begyndt at rate deres, uh, deres spil og apps og sådan noget på deres, med den der ISRB-rating ja. Den side af historien har jeg ikke lige fået med i min uh, nyhed her, det beklager okay. jeg. Uh, det var meget godt spottet, Hoff, men der er ikke nogen mention of, uh, of a rating her. Okay. Men men det er næsten ud for at de ikke har en rating, hvad de også spiller mm. under så det simpelthen er for højt til det altså. det mm. so get out of here. Ja. Ja. Altså jeg forstår bare ikke hvorfor det kan være adult only. Mm. Det. Vel det, det går ind under. Yeah. Nej, jeg skal godt kunne sige, at jeg kan ikke sådan helt se pilen i i posten. Det, det. er måske sådan det er lidt for meget, men... <laughs> men det er aldrig lidt for meget. Det er lidt for meget. Men... <laughs> men så igen, altså... det er jo... det er harmløst. Øh, det er, du, er så overdrevet, at det... Næsten ja, det er jo det, altså, det, det er så overdrevet og, og så obskurt, at, at... det når et niveau, hvor man ikke tænker... wow, det her, det er... det er jo ikke manhunt... psykotisk, synes jeg. Det er ikke det, hatred. Det er ikke hatred til koke, det er sådan lidt mere glimt i øjet, lidt ja. fjollet. Mm. Altså, en af dine muligheder, det er, at du kan tisse på folk. Det, mm. det, er, bare, det er bare fjollet. I gotta go to the store and pick up milk. Now, where <laughs> is that? Så kommer man ind og bliver træt af at stå i kø, og <laughs> slagte folk med en skov også. <laughs> altså, yeah. ja. Jeg, jeg, jeg, jeg synes... Men så bliver du... Der er andre spil på der service, som også er... er altså er ultra så, så det er sådan mm. lidt... Hvorfor, hvorfor kan post det komme på? Det synes jeg er lidt fjottet. Ja, det, den her nyhed har været meget fremme i mit årsyn i dag i hvert fald. Og ligesom jeg sagde tidligere i dag, der, der... Hvad hedder det? Eurogamer, som også er nævnt her i nyheden, fordi det var dem, der snakkede lidt med Running With Scissors på, på Twitter. Men i hvert fald som... Som jeg også øh, kommenterede, da de øh, spurgte om feedback til den her nyhed. Hvad, hvad synes folket derude om den her nyhed? Så sagde jeg også bare, at jeg synes, det er risk af Google Play. Fordi øh, når de har voldelige spil øh, som øh, GTA-serien øh, på deres øh, service, så synes jeg det er øh, underligt, at øh, Postle ikke har men så igen. Jeg er heller ikke dum, og jeg tror, det har noget at gøre. Øh, sådan rent personligt, så tror jeg, der er noget at gøre med, at postel ikke har... Øh, så meget mainstream appeal, som guitar-serien har, og der er sådan et negativ stigma omkring Postal, øh, som du også var ind på, Kasper, som, som du, som du øh, synes, at, at det, det er for meget, og det, det er der nok også mange andre, der synes, så ja. det er nok derfor, at uh, Google Page tænker sådan, nej, det, hvis, hvis, vi kan, hvis vi kan undlade at have det på storen, så gør vi det, fordi det, det synes vi, der er lidt for meget, og det passer måske ikke ind, øh, selvom vi har voldelige spil, som Øh, gta men sælger jo også godt! Yay! Hey. Jeg vil sige, altså... Ja, det, er lidt... ja, ja. det er jo ligesom med det, det gamle med Hatred, ikke? Hvor vi snakker om på Steam, altså... Mm -hmm. Jeg synes, mm -hmm. det er jo deres politik, de har jo lov til at bestemme, hvad de vil sælge. Så i mm. den måde er den, den fint nok, men jeg, jeg vil så til enkelt sammenligne spil rigtig meget med, med Hatred, faktisk. Øh, specielt fordi det er ja. det første post, vi snakker om. Uh. Øh, ja. Og turen den har sådan rimelig meget ironisk distance, at der løber løbet tids på folk, er, ja, Det har etteren overhovedet ikke. Mm. Altså, etteren er ligesom Hatred. Ja. Du er en masse du er en masse ja, no. i, et, i en by, løber du og skyder alle sammen. Det er ikke sådan, at så der, så der sker det. sjove scenarier eller noget. Du Nå. går bare, og du skyder folk, altså. Der er ikke alt muligt... Uh, hvad er det? Society uh, satire og... ...på det lille kød satire. Ikke så vidt, jeg det, nej. Nå, det er, er sådan noget, man godt kunne grine lidt af ja. i toren. Mm. Det er præcis. Nå. Ja. Det er, det er. Så, så jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke helt, ja. med ved sammenligne den med, med GTA personligt, fordi... Mm. Jeg ved ikke, om der er, Det er heller ikke, fordi det laver sjov med, at man, man, når man slår folk ihjel i det, øh, altså hvis man bare selv gør det af egen vilje, men mm. der er stadig lidt mere cartoon over det, end ja. den, den tone Postle-rammer. Kan det være vores gode gamle ven, kontekst der betyder så meget her? Det kan jo være. Altså, jeg skal sige, mm. at jeg har spillet mm. Postle lidt, og så er det det var meget sjovt, at jeg på PC øh, for mange ja. år siden. Øh. Da du var ung og syg ja, i hovedet. Ja, så voksede du op, og så blev du naturligvis et voldeligt melding. Ja, ja. Det, uh. det, det ved I jo bedre end nogen andre. <laughs> ja. Hvis deres, hvis deres pointe er, at man må passe på, fordi man bevolder det her, altså, så vil jeg sige, at de er forkert på mm. den, men... Jeg synes, at det er lidt mærkeligt, er, at Burning sidder så sammenligner med GTA, fordi det er ikke rigtigt det samme, altså. Hmm. Okay. Så. God, gammel kontekst. Man, det er en tricky one, sikkert. Det er rigtigt, det er det. Men det <laughs> De valgte det forkerte spil, de skulle have taget toren. Ja. Hmm. Ja, men toeren på Google Play uh, står det er alligevel et ondt Don't you think so? Jeg så. bare sådan eksterne. Altså, sådan rent konceptuelt, så synes jeg da, når jeg lige tænker tilbage på Postal og det, jeg kan huske, at jeg har set fra det, og sådan, Jeg jeg ikke lige har haft mulighed for at spille det nu. Det er nok også derfor, at jeg ikke er blevet lidt volds en voldelig psykopat endnu, men ikke snart jeg får spillet det, så er jeg sikker på det. Men, men i hvert fald så, øh, konceptet med, at det er sådan top-down, når man løber rundt, altså, det minder mig jo lidt om de første GTA-spil faktisk, sådan top-down, når man løber rundt øh, cartoony, øh, men jo, hvis du siger, at der ikke er nogen distance øh, fra volden, øh, og, og hvordan reaktionerne er og sådan noget, hvis det bare er vold for voldens skyld, som øh, vi også har været inde på øh, i mange forskellige øh, GameTest-podcasts, så så er det måske fair nok. Nu, nu er det sådan helt blevet omvendt. Åh oh, nej. Boykott po postel. Boykott det! Boykot det! Det er en spil fra øh, jordens overflade. Skulle vi nu ikke lige? Jeg er fornærmet. <laughs> det er lidt ligesom med Hatred. Altså, der er nogle, der gerne vil spille det. Og uh, jeg synes også... Mm. Altså, jeg, jeg er så lidt... Det er måske bare, fordi vi lidt vil gammel. Men jeg synes på en eller anden måde, det er lidt ulækkert. Det der med, at man... Mm. Altså, den bare den her... Hvad kalder man? Den her oplevelse af, at man hader mennesker så meget, at man bare har lyst til at udrydde dem. Altså, der er et eller andet, der er et eller andet ved det, der er lidt lullækkert. Øh, men mm. derfor synes jeg selvfølgelig, at folk skal have lov til at lave det, og de skal have lov til at sælge det, og... Det er også fint nok, hvis Steam vil have det eller ikke vil have det. Det må de selvfølgelig om. Nej, altså, jeg, jeg kan heller ikke have den stærkeste holdning til det, fordi... Nu er det ligesom hatred. Jeg regner ikke med, at nogen simpelthen kommer til at røre det. Mm. Ja, det med en <laughs> Så. Så. Men det kan godt være der nu. Altså, det, er jo, det er også fint nok, hvis folk gerne vil spille det. Ikke fordi jeg sidder nu nu du Det er fordi, du er psykopat, mm. eller det er fordi, du bliver psykopat. Jeg er super. Bad. Okay Det er en kritik af spil Am <laughs> right? Ja, ja, det er godt Det kan jeg godt Det kan jeg respektere <laughs> øhm, alt andet I har sagt kan jeg ikke respektere 500 <laughs> Nej, øh Ej, jeg er blevet omvendt Det skal jeg huske Boycott <laughs> Øhm men, men, jeg tror In all seriousness Så kan jeg slutte af med øhm, her, altså, jeg mine min yder fylder så meget. Ah, men øh, skal uh -huh. sige, at vi, det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at se sådan noget. Uh -huh. altså, så jeg rent personligt, så vil jeg prøver at holde øje med de her nyheder og se, ligesom, jamen, hvordan reagerer de her forskellige services på at blive tilbudt de her spil, som måske lige er lidt over grænsen. Altså, hvad, hvad er deres øh, reaktion på det, og hvordan kommer de til at påvirke spillets mulighed for at blive solgt. Fordi lad os være osværlig det første postel, det er jo over alt. Det er jo på GOG, der er på Steam, yeah. det er altså, de, de har været meget succesfulde med at med ligesom få det smidt derud, så hvis du vil købe det, så gør det bare det. Men hvis du sidder og mødt folk, øh, øh, mens du sidder i bussen og får de kigger skævt over på dig, mens du sidder med din mobil, spiller postle. Det du må du nok lige stift ja. på dem tilbage. Ja, præcis. What are you looking at? Med, med store øjne <laughs> og så bare pege på skærmen og så pege ja. på dem. Det er det. This is you next. Det ja. <laughs> skal nok give nogle uh, rimelige sjove øjeblikke. Ja. Men det må vi i hvert fald gå og holde i fantasien, fordi det, det kommer nok ikke lige til at ske i forløbet med sådan, som Google Play rejected der. Nu må vi se, hvad, hvad andre services fremover vil sige sådan nogle sager ja, her. Det kan jo være en dialog for mig til, hvad jeg vil indføre sådan en adults only rating på deres, sådan så spillet måske bliver gemt, hvis man ikke er over 18, eller whatever det nu er. Ja, parental uh, warnings og logs. Ja, præcis. Det var, det var faktisk øh, den her lang, lang nyhed øh, Åh, jeg plapper. Uh, det var min sidste Fedt, så kan jeg lige komme med min sidste Apropos sidste oh. nyheder Yeah <laughs> Det er Witcher 3, The Wild Hunt Der snart udkommer Der har udvikleren sagt Hey, vi arbejder egentlig også på to uddelser Som vi kommer, vi kommer oh, med no. løbende De har jo lovet, at der vil udkomme Sådan 16 stykker DLC Der vil være gratis til spillet oh, Og så arbejder de no. også på to større DLC Nej, uddelser til spillet og den ene mm. vil sådan 10 timer lang. Der er ja. adventure i sig selv, hvor man øh, udforsker et nyt land eller område, og en eller anden ny person, mm. man åbenbart skal lave en kontrakt med. Og, og nummer to, mm. den er så 20 timer lang. Så, så der, får der, der får man så også et helt nyt område i spillet og sådan noget, så. Mm. så det kan man også glæde sig til. Men der kan man så købe et, et season pass til, som man får begge to for 25 dollars. Oh, og så no. siger udvikleren så, det det fornuftige råd... At hey, vi, udvikler, øh, vi, vi tilbyder vi op front, man kan købe det Men hvis du er tvivl, så lad være med at købe det Vent på, vent på indmeldelserne <laughs> øh, Og så kan du så vurdere der, om du egentlig vil have det øh, yeah. Sådan Thank you CD Projekt Red <laughs> Det lige vær. Vi lige ved at blive bange for, at de var ved at blive nogle scumbags, der bare tvinger penge ud af os. Men øh, de har vist også tidligere sagt, at det er bare sådan mig, der lige refererer til noget løst. Jeg har læst så her, og det er ikke nyheder, jeg selv har, har meldt noget. men det rydder. Jeg har vist... Ja, præcis. <laughs> Nej, jeg øh, <laughs> melder minder. I hvert fald så, så har jeg læst noget om, at, at de er begyndt... At, at, at de begynder sådan at arbejde på de her udvidelser. Øh, de her to expansions, for at være mere præcis... Efter, at de var færdige med det primære spil. Så man skal ikke frygte, at der er den der... Den der frygt for, at de bare har taget indhold ud af spillet og så... Oh, oh, oh, der er ikke noget indhold i spillet og køb al vores DLC. Det, det skal man ikke være bange for, i den her sag i hvert fald. Og man kan også bare se, altså, de, de har godt nok season pass, og jo, season passes, de er lidt effige nogle gange. Der kan være nogle uh, problemer tilknyttet til dem, men de er også upfront og siger, vi tilbyder det, men... Lad mig med at købe det, mig med at købe hele pakken, hvis du ikke er sikker. Godt tip. Er der et eller andet spændende emne, vi kan snakke om? Jeg har faktisk en lille ting, jeg lige kan sige, som ikke steder en nyhed. Eller så kan det sigelig. Sigelig. Hvad, jeg lige, uh Hvad vil du siger kan lige komme med det, så kan jeg jo tænke om der er et eller andet spændende, vi kan så snakke om her bagefter. Ja, vi har faktisk nogle nyheder, som jeg ikke ved, om jeg har snakket om tidligere. Uh, der. vi kan lige prøve at tage dem bagefter så. Fedt. Ja. Nå, den ene det var eller den lille her ting. hvilket en jeg så lige hvorfor ikke nævnte det i sidste gang vi lavede podcasten, som var i mandags. Men mm. det er Vores lille danske kanin skulle jeg tage at om, Bonnie, det er en professionel Starcraft 2 spiller Han kom jo faktisk ja. til quarterfinals her i weekenden, da der var Starcraft 2-turnæring ah. uh. You go Bonnie! Ja. Så man tror han lige ud i, i kvartfinalen. nej simmeferien undskyld ah. mm. Så jeg ved faktisk om han kom på 4. eller 3. plads, for det er så ikke lige en oh, kamp Men det er sgu flot Pretty cool Ja. Mm. Så er det fuldt med i. Jeg går også ud fra, at Tommy sad og så dem, men jeg ved det ikke helt. <laughs> selvfølgelig. Det kan vi da kun tro, ja. Der er blandt andet også en nordmand. Undervejs. Oh, yes! Hvad med lærerne? Sådan. Det var ellers vores backup, hold med, godt. Jeg hvor var fem år. De har olie ja, okay. De skal heller ikke have <laughs> <med? laughs> Ja. Præcis. Hvad var det så spændende du måske havde, Kasper? Jeg har faktisk også set en, øh, om jeg snakkede om den, uh, Visual Games. Deres mm -hmm. general manager. Ah. Hvad er der sket? Han er... Uh, han er jo en spist af en necromorph. <laughs> nej. Oh. Uh, uh, han no. er ikke længere uh, en del af studiet. Efter 15... Næsten 15 år. Åh oh, nej! Uh, Deres general manager, Steve Papozis. Steve Papozis. Ja. Han er ikke længere uh, en del af det. Efter... Altså, hey. uh, han var jo... Uh, med til at lave samtlige Dead Space-spil, og mm. også var med i over Battlefield Hardline. Mm. Um, men øh, han er ikke længere en del af Visual Games. Man. Så. Jeg kan godt huske ham fra, øh, fra de forskellige interviews øh, ved øh, Dead Space-spillene. Jeg kommer til at savne ham, men der håber, han kan komme over til et andet studie og levere flere epic moments. ikke. -e. <laughs> Forhåbentlig er nogen, der fanger den Please Hvad var der nogen årsager til, at han smuttede i? Um, nej, der har ikke været uh, noget endnu nu. Um, det var bare, hvad hedder det IA uh, Bekræftede det mm. uh, Han ikke længere var en del af studiet Og nej. sagde, at de var taknemmelige for det, han nu havde gjort mm. um, yeah. Men der var ikke um, Der har ikke været noget endnu der er ikke Nej. været nogen udtalelse fra Steve selv. Nej, okay. Kan jeg vide, om hans navn bliver fjernet fra uh, spillets cover? <laughs> Man, I'm on fire today. <laughs> Og oh, det kan det faktisk snakke lidt om, hvis det er. Hvad? I? Ja, det er ja, ild. Øh, det er jo det der Christian hinder til uh, Hideo Kojima, der Kunami. Mm. har stoppet ved Konami. Kojima-san. så fået fjernet sit navn fra, fra spillets uh, cover Wait, altså selvfølgelig ikke de fysiske yep. udgaver, men... Øh, men ting på nettet, billeder fra kopperne, der, der er hans navn mm -hmm. lige fjernet fra. Bup. A Hideo Kojima Game. Ej ah, nej, scratch. A game, står der bare. Yeah. <laughs> øh, men... <laughs> er det noget, han har fået gjort, eller... Det, ja, rygtet siger jo lidt, at han er blevet fyret, men... Sammen med, med mange fra hans uh, studie. Ja. Yeah. Og på Ashland. Der, der var... Undskyld, opryder, der Der var en dag i dag... Øh, Donna Burke, som synger øh, den der sang, man nok har hørt meget af i, i uh, traileren uh, Words That Kill, og hvad den nu kaldes, hun var ud at sige, at, øh, at man altså ikke skulle boykotte øh, spillet, bare fordi at øh, Konami valgte at fyre et geni. Uh. Så der var så mange, der spurgte hende, sådan, vel, at, at det bekræftede, at de fyrede ham. Kan, kan du bekræfte eller sådan noget? Og hendes engelsk var ikke så godt, men hun hentede vist til, at ja, han var blevet fyret det mm. Nej, men det der, der er egentlig var med det, det, det var så, at, der, at det virker vist til, at de kom lidt videre med det, så han har fået sit navn tilbage på nogle af spillene. Mm. Så vidt, jeg lige havde hørt. Jeg har ikke, jeg har ikke selv set coverne eller noget, men... <laughs> det, her, det må vi gerne medgive. Det var du skulle med til at lave. Men ja. Ja, ja det... Det synes jeg måske er lidt mærkeligt, at man fjerner ja. hans navn fra det. Altså... Fordi at nu okay, jeg sige det med det samme, jeg er ikke øh, den store fan af de spil Hideo Kojima har lavet, um, ikke fordi jeg ikke kan lide dem, jeg interesserer mig bare ikke for dem. Det er sådan mere det. Uh, okay, men okay. det jeg er altid sådan og grunden til at jeg får indtrykket af at folk er meget køre over det her, det er fordi at det er sådan af hans touch, der gør de her spil specielle. Mm -hmm. Det er sådan lidt af hans vanvid, der kommer ind over og gør dem til noget specielt. At fjerne han hans jo, ja. navn fra det, det er sådan lidt, jamen, mm. det er jo hans touch, ja. der er inde over det. Nu skal vi ja, ikke tage noget touch. for holdet, selvfølgelig, men mm. der er bare noget, han har kunne gøre ved mange af de her titler. Ja. Jeg synes, han, jeg, det er forkert at fjerne hans navn fra. Han er jo ligesom, man kan jo sammenligne ham med en meget kompetent øh, filminstruktør, og selvfølgelig så hvis det er en meget kendt filminstruktør, der er succesfuld og fændt så skal hans navn også være på filmplakaten. Ja. Hvis, øh, det, det, øh, det har også været en tradition for Malgears spil, og det, man kan jo næsten ikke tænke på Malgear og den dejlige solid snake, uden at tænke på, øh, uden at tænke på Hideo Kojima. Det bliver sjovt at se, sådan, fordi de bliver ved med at lave spillende det har de jo sagt, øh, Konami. Så det bliver ja, spændende at jo se, sådan, det, de gør. hvordan de kommer til at ændre sig fremover, måske. Eller om de bare sådan går sådan slagvisk efter på mm. ramme det samme, eller om okay. de giver nogle, de nye lov til at prøve på at lave det deres eget, eller hvad de gør. Ja, og nu har vi også snakket meget om kanon, men ud over to åbenlyse steder, hvor fanden vil de ellers lige gå hen med spillets historie? Altså, han har jo selv sagt, at det kommer fuld cirkel nu. Så, so, what you gonna do, Konami? Okay, er, er ikke mere storyline. Vil du lave Revenge 2? <laughs> Go ahead, lave Revenge 2. Men der kommer ikke til at være det klassiske, men giver over det. Det bliver ude, øh, ude i fremtiden, det bliver Raiden's historie. Men kan ja. vide så, om de sådan går ind og påvirker, hvordan <laughs> slutningen bliver, for det kan jo være, han sådan tænker, nu vil jeg endelig afrunde det. nu dør ham der, Mr. Sultan X. Så siger de, så... ej, det skal lige have slutningen, sådan her synes jeg, der er jo det sådan lidt åbent her, det sidste i stedet for. Han taber ind og så ser man ikke mere, og så tænker <laughs> mm. man måske, at han død. Indtil vi har nu CS6'eren. Eller sådan noget andet, altså. Åh, oh boy. Hvad, hvad har han egentlig været med indover, udover Metal gear serien ja. Altså, nu er der Silent Hills, der kommer. Men ellers, yeah. er der sådan en ikke i lang tid der har, udover Metal Gear-serien? Jamen, lavet han, øh, var det ved Konami, han lavet øh, Snatcher? Og øh, jeg mener, det Fjendres. Konami, der er Stone of Fjendres i hvert fald. Øh, Snatcher ved jeg faktisk ikke. Okay. Nej, ja. det er nok også så langt tilbage. Den kommer jeg kom med lige til, at det, okay. det er Konami. Ja, ja. Er... Okay. Kig op på en nettet. Nettet light. <laughs> jo, men den der lille uh, playable teaser, den var jo fed nok fra Silent Hill, ikke? Den lød godt, ja, men det er sådan lidt... Altså, man kan jo godt føle lidt den stil videre uden ham. Ja, det, det, det er jo, jo ikke nødvendigvis ham, der, hvis man men, har fundet men... på den. Det ved man jo ikke, altså, så Nej Det er lidt svært at vide Hvad hans bidrag til det er Men det kan jo være at Man kommer til at se den Når han ikke er der Ja <laughs> yeah, Men der var jo selvfølgelig alt den her samarbejde Og kammeratskab Og garanteret masser af drinks Sammen med Guillermo Del mm. Toro Undskyld jeg slagte hans navn Og skuespilleren fra Jeg kan desværre ikke hans navn Sorry Så det må i af, Og skuespilleren fra The Walking Dead Som skulle være med i Silent Hills um, Så Alt den her den der tætte samarbejde og den passion og måske erotik. Øh, hvad, hvad skal der komme det til? at have en stor impact på spillet, eller siger de bare sådan, at vi havde den her idé, Silent Hills, It's skal vi bare lave et spil? Um, selvfølgelig er det lidt sort og hvidt, sådan, som jeg stiller det op, men der må, altså, det, de er sådan lidt fanget midt i det hele. Kan de, kan de bare sige til Galmero Gilmer, Del Toro, sådan... Vi, vi laver spillet. vil du fortsætte med at være med på holdet, eller være med til at give det et spændende, eller give det et specielt tema. Så for, for hvordan de lige bliver sadet der, det bliver spændende at se, fordi, ja, jeg har lidt på fornemmelsen, at de gav ideen til Kojima, eller han kom selv på ideen og så var det bare sådan, så gik det i gang derfra. Så hvis han var Starten og knisten, inspirationen, hvor skal det så gå hen uden ham? Altså, jeg kan se her, at øh, hedder det Kojima han var både director, producer, writer og game designer på PT. Hmm. Øhm, Hold op. Så, så han har været stort set ind over det hele. Øhm, ja. Og ved Silent Hills, der har han i hvert fald blevet krediteret som director og producer. Mm. Øhm, er alligevel også nogle <laughs> profilerede titler, der lige pludselig ryrer der for et spil. Ja, øhm, det føler jeg. Ja. Det er sgu godt nok sådan. Det så kan jeg på det tætter ud til at vi sådan bare vil samme mm? på som Blade der før og ikke er det længere. Så er det værd sammen historien bliver nu, ja. nu. Uhh, wow. <laughs> den, den. Wow. <laughs> too soon eller? Shots fired. Oh. Er too soon. <laughs> og det er også spændende med, det er også spændende med altså. Hvor meget Del Toro indvirkning han har Om det bare er monster design Eller sådan en stemning han er med til at, til at lave Eller om han måske har nogle gameplay ideer Det ved ikke. Altså, Nu har han jo selvfølgelig ikke udviklet så mange spil før Men har da været med over nogle projekter der er desværre blevet aflyst oh. Så Der Åh oh, okay <laughs> Er revelation Jeg prøver bare lige at gå ind på Del Toros uh, videogames Bare lige for at se <laughs> Oh boy Uh, sundown det blev aldrig udgivet så har oh. vi Hellboy The Science of Evil. Der har han voice ja. over director. Nå nej, jamen, laver han ikke også okay. har han ikke også lavet nogen af science til Hellboy eller sådan noget. Det er spillet. Uh, jeg tror hey. er det din tante også. Nå nej jo du tænker på. jo, uh, jo øh, han okay. har han har stået for design hos rigtig mange sådan monsterfilm ja. og sådan noget. Ja. Uh, og han var både director og writer kan jeg se her for Hellboy. Okay mm -hmm. Jeg kan se her Både Ida og yep. Så. Men et af videospillet Det er nok lige Lidt altså, fremmede område Så er der et andet spil der hedder Insane ja. Hvor han er director, producer og writer huske. Det, mm. det bliver aldrig til noget Nej det, det kan han ikke huske Det bliver ikke til noget 2013 Nå. spil og oh man, det var godt i 2013. Jeg kan, oh, jeg kan huske det så tydeligt. Åh oh, nej, wait, that never mm -hmm. happened. Uh, men det, altså... Altså, okay, hvad står der her? Mm -hmm. Det blev canceled jo, som du siger hoved. Men Del Toro have været ude at sige, at han stadigvæk vil arbejde videre på det. Men der har ikke været opdateringer siden siden slutningen af 2012 nej, like. så det er sådan lidt, det er nok dødt Han sidder bare og smider kode sammen I med held, i med mm. <laughs> og så har vi så Silent Hills som vi nu bare kan sådan ja, vente på at se, hvad sker der nu hvor mm. Kojima har det er... fået ø, flere salg på sig, altså hedder Silent Hills med S ja. ja så er det sådan lidt øh... hvad aliens er til alien så er det det til Silent ja, Hills og oh, shit, så bliver vi nødt til at spille det game over man mm. Game over <laughs> Okay, hvis, et, hvis de skal have sådan en, en klingig øh, makker på dig i et horrorspil, så skal mm. det være sådan en Men øh, I er meget velkommen til at skrive ind til vores lille fine podcast I kan skrive ind til os ved gametest, Så vi bare siger, at vi vil med næste gang Og så må vi se, hvornår vi lukker Kasper med en anden gang, eller andre gæster Ja, det var godt at have dig med Kasper, meget sådan. kind ja, det var hyggeligt mange tak, fordi I lyttede med allesammen. Vi ses til endnu en god gang øh, i 40'erne, så mange tak, fordi I lyttede med.